ja það er komið nýr styrktaraðali í podcastið, Narf Eira Stofan á Stikisólni. Ég kynntist þeim hjónum sem rekaði hennan frábara veitingastað þegar ég var að halda fyrirlestra á Vestulandunum í fyrra og ég mæli með því að allir sem hega ferðum Snæfellsnesið gerir sér ferð á þennan frábara veitingastað sem er í hjarta Stikisólns. JT og Hangover er kombo mánæðarins af þessu sinni og Lemmon en þar getur við fengið samlok og djús á aðeins 1590 krónur.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 Mér langar að nota tækifærið og þakka öllum þessum styrtaraðurum og einni þeim sem er að hlusta en viðbröðun hafa farið langt fram úr öllum væntingum. Og það eru þessir styrtaraðurlar sem að gera mér klift að vera að gefa út alla þess þætti. Og þá vil ég einni minna fólk á að þátturinn er að sjálfsögðu einni í mynd á YouTube. talaru um það að það er ja. svona hliðarverkefni fyrir þó sem eru komnir dalti áfram í leiklistinni sem ja. við köllum hvað? er Þetta svona ráðs... ráðstefnur þar sem hún... að ja. þar sem að getur fengið svoltin um pening. fyrir að hitta athöndunina eða eða hvað? Já. í raunni. Ég þekkti þekki þetta ekki miki. Ég er ekki okay. búin að gera miki af því. Uh, ég átti að fara á Comic Con vist í Panel ég var alveg fællega pirruð við því að það skildi hafa dottið fyrir út af En ég gerði eina svona svona heima convention þar bara á Zoom eða þóss Okay. Og tókum svona panel þar sem maður var að spyrja og þú ég þekkur aðdóendur búnir að senda inn spurningar til að fá okkur nokkur úr hérna úr Vikings til að svara. Mm. Og svo eftir á voru 2 dagar þar sem maður var að bóka 5 uh, mínútna uh, spjall við mig og Borga Firða. Okay. Og ég sagði bara okay, ég er leiðsælasa 2 dagar, þetta var bara helgi og ég sagði bara okay, ekkert mál. Og þá voru aðdóendur og eitt keifti, þú, veist, fimm spot hálftíma, þú veist, ég 5 spott okay, og fék bara háltíma, þú ég kom á bjóða fyrir að tala um og því að eru femnir og, og, og, og, og þú veist og vilja bara spjalla við þú veist, þann sem að þeir fýla í þáttunum og er að spyrja þættina og hitt þetta og það er einhver svona sem að, sem að getur slögt á ef eitthvað óðiðandi gerist sem betur fyrir gerist ekki svo leys hjá mér þannig að það er eitt svona sem að er ekki inn í spjallinu en hann er að fylgjast með frá konvensjoninu ef Já, að dándinn skildi veri eitthvað með eitthvað við að segja en sem betur fyrir gerði <laughs> og ég bara svara spurningum og eitthvað og ég hérna ákvað taka þátt í þessu og uh, styrti hvernig uh, aðkværið með öllu sem ég uh, fjekk út úr þessari helgi mm -hmm. Var þetta svolítið penningur í Nei, nei, eða, þú veist, bara uh, þú veist eitthva eitthva smátt er í. Þú vissu þá ég var alveg tilbúin að þú vissu ef það skyldu koma 30 mann sem eða eitthva sem vildu en þú vissu það voru nokkrir. Mm -hmm. Það var ekki það var ekki það vinna. Nei og ekki leiðerlegt. Og ég var saman með hvað ég að gera við hérna þú veist, eitthvað, eitthvað sem að sem að kemur í gegnum svona þú vissu ég man ekki hvað er var að rukka 10.000 kallar og 500 og ég bara okay. Mm -hmm. Það ágætis tímakaup. Já ja. Þannei eru margir sem að gera þetta á milli verkefna mm -hmm. og eru bara þú veist, þraut fyrir við vinnunni. Mhm. Mm Hvernig sko af því með eru þeir og hittust bara hérna áan frammi? Já. Þá varu ég spurði einmitt af því að þetta sko lítur rétt að vera í þessu stuði högt leikari og þú ert tengt við eitthvað svona eitt og Vikings Já. og svo er það ekki kanska lengi í og svo er það birtast í langan tíma og eftir og svo er sumir kanska og þá eru kanska langt síðan að þú varst hætt að leika í þessu og, og allir helda að þú bara alltaf í þessu. Já, það er endá sko í sýningu Vikings eða sína síðustu þáttina, síðustu 10 þáttina og það er 2 ár síðan við kláruðum tökur þannig að þetta er þannig að er, er ekki tveim árum eftir tökundar er ekki enn að sína að síðust þættina nei, en þetta er ekki ekki mjög eðlilegt, þetta, þú veist, flestir þættir fari í síningu nokkrum ánudum setna eða mm -hmm. þú veist, halva eða eitthvað en vækings gerir þetta svona og mér bara skemmtilegt það er bara, þú veist, meiri spenna fyrir næstu þætti mm -hmm. en ég, já, ég fær rosa mikið af, svona, hvað og auditionum fyrir eitthvað sem er með sverð í hendinni. Og og ég er svona okay, ég get líka alveg gert eitthvað annað, þú veist, tala við umboðsmanninn minn. Er ekki eitthvað svona eitthvað annað. Så fékki ég eitthvað auditionun daginn þar sem ég átti að vera prinsessa og ég bara og okay, sko nútíma prinsessa. Okay. Þú veist, kjól og eitthvað og ég er alveg ja, ekkert til að þú veist, fara í víðara frá föt, ég þarf að þú veist, greiða mér málami, sem ég gerir mjög sjaldan. Og bara þú veist, bara prinsessa passa ekkit við mig, þú veist, en það er ekki ekkert En, þú veist, ef maður er góður í einhverju, ég er 1.88, það er ekkert beint eitthvað Girl Next, stórlega en, á mér. En það er rosalega, þú veist, 1.88 fyrir hvern er svona eins og kannski 205 fyrir kall mann þetta. <laughs> Já, kannski, það kasvun, er ekki hans svo leif. Svo er ég Já, en, að hafa Já, og nákvæmlega. Þú veist, ég er, er ekkert endilega að fara vera hvaða hlutvork sem er. Og Vikingar passar alvu. Sjáum. En hvernig er sko af því sían náttla auðvitað verður maður góður í eitthvað eftir því sem maður gerir að meira. Þannig að eðlilega ef þú leika eitthvað svona hlutverk í yeah. langan tíma þá náttla auðléglega verður um mjög góður í að leika þessa tegund af getur þau yeah. ekki verið dalti kúnst. Einhvern einn að sían náttla fara að leika eitthvað allt annað og þá kannski bara ertu ekki af í því? Jú algjörlega. Ég var enda mjög heppinn eh uh, í Vikings þar sem kennslu í stönds, bara, þú veist, sverð og, og skjöldurinn og bókfimi og allt þetta og svo fikk ég líka vera drottning, þannig að ég var alveg líka og er, eða þú veist, í Vikings, mm -hmm. líka drottningin í kjólnum, opaslega háfleg, þú veist, og svo fikk ég líka vera rosalega, þú veist, bara hvað maður kallað, vulnerable, þú veist, ég mm -hmm. ímsa senur ef einhver hefur ekki séð Vikings, og er þetta, að lista að þetta, þá hérna, Þá ætla ég ekki að spoila þínni, en það eru, það eru momentálna sem ég er bara ótrúlega beskjölduð, því ég er líka mm -hmm. drottning og opaslega, þú veist, mikið að stjórna og, og þú veist, tala fyrir fram að 300-400 manns og halda ræður og svo ég líka ábarta vellinum að drepa menn. Þannig ég fjekk rosa góða svona, já, þú veist, ég, ég fjekk ekki bara drepa fólk eða bara að vera stærk. Þannig að... Þegar hún fyrst að æfingin í að segir hún að fengi hérna æfingi í, í sverfimi og bókfimi já. og allir þessu, hvernig fer hún fram? Er það, það bara sérfræðingar það... á þessum sviðum að kenna? Það? Já, þetta eru svona stönd hérna, sérfræðingar sem að kunna allt þetta náttúrulega mm -hmm. og e, já, maður fyrir bara skúrin eins og ég kallað. Mm -hmm. Og þar eru bara mottur á gólfum og maður fær bara sverð og þetta eru bambus sverð svona, þetta er ekki þetta er og maður er með þú veist gummi -exi eða eitthvað og maður er að læra eh uh, koreografi í raun. Mm -hmm. Þannig að þetta er eins og dans. Eh uh, sem þú ert að læra afsér þú að drepa þennan svona og svo færðu að drepa þennan svona og svo geriru þetta og svo að fara ner á hníðinn og drepa þennan svona. Og þetta er bestasta æving og ég þú veist fór mm -hmm. að ólupileikana tvisvar. miki gegnum Ég var brjála þesslega þreytt eftir svona einn og hálfaan tíma í stents mm -hmm. aftur í gegn aftur og aftur og aftur og það var alltaf verið að vera svona í að þí rakkar for ólpeikana hún getur þetta alveg þannig að ég eitthvað ein hönndlaði ekki verið eitthvað strangar ég er ógnastla þreytt nei nei það er bara rakkar getur þetta alveg rakkar ekki að fara vera þreytt og ég eitthvað bara þú veist keppnuskapið í mér alveg nei bara aftur og aftur og aftur og er aftur. líka tvöfald þreyta bæði líkamlegt en síðan ertu líka læra nýtt og breinna sig mjög heilan líka svo bara þú veist um og er bara með sleif, bara trýslí og er bara og svo, ja og þarna og þarna og þetta er alveg þúist ma þarf alveg að vera svolti þetta er eins og að læra texta ma þarf að læra koreografína mm -hmm. og ég alveg fyrsta skipti sem ég kom inn í skúrin og þeir voru búin að kenna mér og fara í gegn og ég var búin að fara í gegnum þetta nokkru sinnum og við gátuum farið að taka þetta hraðar Mhm. Mm Þá alti inn hefði aðalgaianum andaðu og ég alveg ha hvað ertu tala um bara hrakka andaðu og ja okay sko ég er sundkona er hvað skiptir sig ég tek á því, veist, er að gera og heldi nír minn andan bara ósjálfratt ah. því að þegar ég er að synda þá er da bara og keyra það þú veist mm -hmm. og ég heldi geti gerðta meira þegar ég er að hlaupa sprett mm -hmm. þá bara og svo bara keyr maður að og ég að leija og við tókum hin alveg mínútu þú veist sverð skilurðu drepa fimm og ég var bara þú veist þanna ég þrista læra anda á meðan ég var að keyra það hvað er af í sundinu þegar við Er það þá að þú að taka frekar styttri vegalyndirnar eða? Nei sko þær er að taka sprett. Ég hérna sem til 50 metra skriðsund já. mest megnis. Þá anda maður mjög sjaldan. Og já. í 50 metrum kannski einu eða tvisvar. Amett. Þanna maður þarf að halda í nýr sig andanum bara og keysta. Já. En ég hefur samt lærði þetta þanna anda og það hjálpaði bara rosalega miki að öskra á meðan mm -hmm. sem gírir náttla stríðs konuna en þá meira ógnvekjandi og rosalega að mm -hmm. á meðan þú Hætt er rosa leit. Varstu mást þá í ferllunnu ertu þó hérna varst du þá bara x margar klukkutíma á dag að æfa? Já í rinn. Ekki kanska í marga klukkutíma á dag en þúst í marga daga kanska í 1 og 1 og 1 stundum var ég bara að taka upp eitthvað og var í pásu. Þá komu mm -hmm. bara á settið og ég ekki kanska kjól og ég þurfti bara setja kjólinn upp, setja belti utanum mig og fara í gegnum rútínurnar til að undirbúa fyrir eitthvað sem var að gerast daginn eftir eða seinnum daginn eða. Þannig, Veist, þeir fytta þessu inn í sketsjúli hjá manni mm -hmm. og það fyrir svolítið eftir í hvað maður er að veist, stundum kom ég á sett og bara, heyr, við erum að breyta eins og þú ert að drepa fimm menn, manns í dag og þá koma þér og ég bara og þá koma allir stundsgæðanir og, og gælutnar sem ég á að drepa mm -hmm. og það eru bara hérna, þú veist, okay. bara þöms upp og ég alveg þeir náu engu af því sem við áttum að gera og það er ekki mart gerðu bara eitthvað og við deyjum þannig að ég er eitthvað kanska 1 metra í burtu frá einnum og engu bara þeir við það en, en hvernig er þúrt náttla vunð þí að vera sko þegar maður fer jafn langt í íþróttum eins og þú hefur kominn þá þarf maður náttla tilinka sem mikinn aga á allt þetta en hvernig er að vera kominn í svona stóra production af því að hver í dagur bara kostar mikið Já. og eins og segir, svo að þetta ekki Maður lítur að þurfa svona starfa að vera rosalega vel undirbúin undir hvernig einasta dag, bara að sofa vel, hlúa vel aðsér, bara því það þýðir ekkert að mæti en svo einhver tuska inn í, inn í svona dag. Magir gera það samt. Það, það er ótrúlega hvernig fólk kefast í gegnum þess að vinnu að, að það vera með þetta, að því ég er svo meginn ítráttamæður, að ég geri allt, þú veist, ég undirbýi með einhvern veginn alltaf eins og hún finnst sundferillin og leiklistaferillin allá hún koncept, sko, mm -hmm. að því að maður þarf ég að svo vel, borða vel, ég er ekkert var að mæta og setið svöng eða þreytt eða, eða allá hann virkar ekki fyrir mig Nei. og ég mitt, hver dagur kostar en það var á ekki að mæta og send, eða, þú é, Ég veit ekki kannski er að bara karakterin í mér en ég myndi hugsa eitthvað en shit, það er eins gott að ég deliver í hér sko. Já, það er ótrúð, ég var alltaf með mínar línur og hreinu og alls og leis og svo komaðu stund ekki að og kannski ekki að muna línuna sínar og maður var að býða þangað til að þú veist, manneskja lærði línuna sína líku við. En það sem betur fyrir gerðist mjög sjaldan og það var svona, það var svona einstaka dæmi að því að það eru flestir sem er í þessum bransla bara rússalega, já, góður í þessu, að, þú veist, vita hvað virkar fyrir, hvernig að það er, fyrir mig virkar að vera velsofin og vel nærð og bara, já, gera áhvenna hlutir hita upp í rúnni þust mm -hmm. ég ætti að þar sé ekki aukast í mér finnst mér svo í flest öllum geirum bara eins ég var með Arnar Guðjónsson hinn mm -hmm. og einmitt þar þar hann var að spila fótbolta þá var bara þúst þó var í ensku úrvalsdeildinni þá var bara bjór fyrir og eftir og allt no. nú er þetta bara ekki þannig ætti að það sé ekki eins bara eins og hjá leikurum og svona að jú ég held það prófessionalisminn er að aukast eltur í samkeppni verður meiri og áskæta jú ég að. að ég fór í mataboð Og fekk nokkur raunvinsklaus og svo var skedjúlinnu breytt og ég átti að mæta klukkan 5 á daginn eftir og ég var bara okay hvað er best að gera alveg eima drekka vatn og, og ég drakk mjög sjaldan áfengi þannig að þetta var alveg ja átti ekki að vera vinnudaginn eftir og ég mér fannst þetta mjög erfitt ég gæti ekki gert þetta dægilega en það eru um margir sem gerir það ég meina sumir bara að virka svona en fyrir mig sem bæði leikvana og þú veist hvenni var að synda þá þá verði vera undirbúinn sko. Hvernig er ég spólað án til baka? Já. Hvernig kemur annaðs vegna sko af það var það bratt að þú alltínum ákveða að skipta í takt og fara bara í leiklist. Já. Og síðan þær hófstu að ákveða það og þó target er að vera þetta. Já. Þetta náttla lítur þannig svolti út en ég ákvað það því ég var 7 á eða eitthvað að ég ætla að verða leikkona. Okay. Og sundkona en sem, samt ætlaði bara þú veist að ég að vera sundkona. Mm -hmm. Og e, mér var boðið við hlutverk í bíómynd var ég réttulega eða svona að það var allan verið í að því að það væri verið að bjóða mér hlutverk og ég bara var á leiðinni að heimsmeistaramóti eða eitthva eða man ekki evrópumeistaramóti eða eitthva yfir 18 ára kanskje eitthva Og ég vissi að bara nei ég ætla að klára sundið svo fer ég að leika Nú varst alltaf búnað að ætlað þetta? Ég ætlaði mér nei. þetta alltaf. og ég þúlust fór í leiklistatíma í, í MH og ég var alltaf einhvern einn svona svona þúlust gera mm -hmm. og svo eftir að strákurinn breki ég þá fór ég í leiklistan út í Bandarjónum mm -hmm. og ja sá Vikings þegar hann var níu fættur og ég bara okay þarna ætla ég að vera mm -hmm. og þá var réttigð það var réttigð spurning einhverri einhver. að reyna komast sér inn í eitthvað sem er svona þegar orðið er það er ekki dalti tóldi... rosa skríð þá þú veist, mað, ef man er ákveðinn og ætla sig eitthvað þá þú ég fyrir mig alltaf þá gerist það okay. og ég er bara ég er bara þannig einhvernig ég bara stoppa ekki er bara komið, okay. en ég er líka rosalega raun, ég er ekki ég er ekki að ætla mér eitthvað sem að mér finnst ekki vera að ætla mér til að byrja með. Ég skil Þannig að Vikings, þú veist, kannski er þetta bara eitthvað svona, hvað maður kalla, þú veist, eitthvað eða eitthvað, ég bara sá þættina og ég bara vá, þetta er algjörlega þar sem að ég á að vera. Mm -hmm. Ekki bara mér hvað langar. Ég veit það ekki, ég meina Vikings, þú veist, þetta er náttúrulega bara maður er víkinga, með vikinga blóðið og, og þú veist, ég heiti Ragnur Ragnarstóttir, <laughs> þú veist, Ragnar Lóðbrók aðalgæin, þannig að Bjötn, þú veist, ég áttu síða pappi minn heiti Bjötn Ragnar, mm -hmm. þannig að ég gæti verið Bjötstóttir en hann er alltaf kallaður Ragnar, þannig að ég er Ragnarstóttir. Mm -hmm. Ekki það að það skipti einhverju máli en, Nei, en þú veist, maður bara... Mað bara Hefur, ekki, þú hefur líka bara útlitið í þetta hlutverk og eitthvað neginn Já, ég held þannig að blað ég er ekki eins og ég segi, ég veit alveg hvar ég passa inn í og hvar ekki og ég er ekki lítil og nett ég er mjög hávaxin og ég er sterk og ég er ekki nett þannig að maður er ekki að stíla inn á eitthvað sem að passar bara enga vegin En hvað þá með af því að, að þú hefur allan tíman allar þetta af því að mm. ég gef mér að það að keppa í þrótt eins og sundi er rosa miki hark það er ekki mikill peningur í þessu rosalega mikið æfingum var ekki einhver punktur þar sem hú hugsaðir fyrr áður en að svona þar sem hú hugsaðir eru ég ætla bara núna að svissa ætla að hætti sundin og fara í leiklistina Nei, reyndar ekki okay. ég, hérna, Þetta er hark sko algjörlega og uh, fóreldra mínir bara voru eins og bara himnasending bara í þessum þessum ferli mm -hmm. að leifa mér í rauninni að búa heima mm -hmm. lengi og styðja mig alveg bara frá að til að ég í raunni ég varð góð í sundi, mann kalla það þú veist, mm -hmm. hérna á Íslandi og svona uh, hvað, 18, 19 17, 18, 19 mm -hmm. og uh, ég hjálpa bara áfram að verða betri og betri og uh, þú veist að fara á úlpilega heimsmestramót, evrópumestramót að kosta allt saman peninga æfingarbúðir og allt þetta Og ég hefði aldrei getað þetta ef að fóreldrar mínir hefði ekki verið e, bara bóðnir og búnir til að hjálpa mér. Þannig að það er ekki þetta lífa almennilega af því að vera bara í sundi. Já, björðu, maður þú maður á þetta á allir efil? Alls ekki. Men. Ekki neitt, sko. Men. Ég fekk rosalega góða styrki a úr mörgum áttum. Mm -hmm. uh, ég hef alveg bara á eiginlega til orð ennþá yfir, yfir, yfir bara öllu sem ég fekk bara sem á öllum þeim sem að stuðdu mig bæði fyrirtæki og einstaklingar svo var ég bara að vinna. Ég var að vinna á bar og ég var að vinna þúlust hér og þar í búðum og, og hér bara út um allt til að borga fyrir mm -hmm. þúlust ávingabúðir heimsmeistramót. Þúlust da kom reikningar eftir heimsmeistrar hems, eða fyrir heimsmeistramót upp á 750.000 Og við vorum á leiðinni til minn minnir að það hafi verið Australia og ég bara okay. Það þarf að fara safna. <laughs> þúlust þetta er bara, það er engi peningar í rauninni þú veist, til að lifa af. Nei. En sem beturferr þá eru styrkir bæði frá frá íþróttasambandinu og þegar man er kominn á hvíl en en þetta samt sem áður. Mun finnst kanskje eins og samt að í svona litlu landi eins og Íslandi þar að fólk gerir af að ná að komast að ólympíuleikj í einstaklingsíþrótt þá er það náttla full landsins. Mm. Þá ætti einhvernig einn kanskje að vera inbyggt inn í kerfið að vera ekkert að sjá til þess að fólk gæti þá bara lifað af í að vera að þróa það sig í þessu greini. Það var Ég mæli með því að það verði gert er það því að það ekki? því að það er rosalega margir góðir íþróttamenn sem að e, ég sá á mínum ferli til dæmis sem þurftu bara að hætta sem hefur ekki baklandi til þess að geta haltið áfram og þurftu bara að fara að vinna fulla vinnu til að geta Það er rosalega sorglegt. Já, það er rosalega sorglegt. Af því að við hugsum svo mikið að góðu og Já, því, því miður er það bara og hérna til í fótboltanum að þeir komast á stórmót og þá bara ég held að hafi verið heldur KS 0,5 miljarda eða 1,8 miljarda. En það er engin þannig peningar í frælsum íþróttum með og sundi að þessum greinum. Þannig er maður svona, þetta er ekki þa margir einstaklingar Nei. sem komast í einstaklingsíþróttatölumfélaga. Maður hugsar svona Nei. við ættum sem þjóð. É, ég mér finnst þetta mjög góð hugmynd að þetta. þetta. Ég er að að erum með listamannalaun til Já. dæmis. Þá ættum við að vera með íþróttamannalaun líka. Það eru íþróttastyrkir og og það er alveg eitthvað og ég, ég held ég veit reiðra ekki hvernig þetta er núna en sé komið aðeins Þá aðeins lengra, já. betri stahl heldur en var þegar uh -huh. ég var að æfa. En maður alltaf hýrt með sundið að þetta sé bara ekkit ég... smá mikið af æfingum. Þetta er rúið, ég meina morgunæfingar á mótnana lift á daginn og svo æfingar á kvöldin þetta er alveg, þetta er, er fullvinna sko. uh -huh. og ég er bara fór í auglýsingar og, og þú veist, auglýsti bara hitt og þetta og fór og fekk styrki hér og þar og maður bara þurft að gera allt inn á milli til að reyna að halda s Hvernig var að hverri voru hápuntarnir varðu er já, skva, já, já. er nátt að olympi leikarnir bara eða eitthvað Já sko Já ja olympi leikarnir heimsmeistramótin evrómeistramótin Íslands metin rosalega margir hápuntar mm -hmm. e, svona sem að En er ekki fyrir einstaklingsíþróttamenn er ekki olympi leikarnir svolti Já er það ekki <laughs> Já því þá tóku ég einhvern tíma í olympi þorp eða með öllum og Já olympi og allt í kringum það er rosalega þetta er einhver önnur víð mm -hmm. Og það er svona, þú veist, ég reyndi við þriði ólpileikana með ára 2012 mm -hmm. og náði lámörkum og eitthvað en ég var ólétt. Þannig að ég var komið fjóra mánuð leið og var bara guppandi á hliðalínni á síðustu sundmáttunum. Ok. og eitthvað. Og hérna var bara alveg handónít. En það hefði verið rosa gaman að fara aftur og ég meiri sig að hugsaði í fyrra ætti maður að taka Tokjó. Svo fekk ég eitthvað svona, svo ég svona, svona þetta, þetta insæ, nei það er ekki fyrir mig, já, ok, ég á að fara til Tokjó og ég hefði alveg getið það, ég hef, ef ég hefði bara sagt, já ok, nú ætli ég bara mm -hmm. skella mér og, og fara að æfa eins og ég hefði mm hann -hmm. að gera Heldur þú að hefur að náða lámorkum og... Já, ég, ef ég hefði ætlað mér það, já. en það var bara eitthvað í insæðinu sem sagði mér að þetta væri ekki fyrir mig okay. og svo gerist allt sem gerist á þessu ári og enginn já. orpílegar og mm -hmm. þú veist, allt, allt landslag á á núna í á þessara ára en í fyrra. Einmitt. Þannig að ég hef rosa trú á því að ég hafi eitthvað svona innsæi á því að vita hvar hvert ég á að fara. Já. Þú veist, ég er alveg með fullt af af svona þú veist hvað að kalla, sem að flestir myndu kalla draumóra. Mm -hmm. En ég mér finnst að ekki ég bara ég bara mega bara sens. Það er mm -hmm. ekkert annað sem bíður. Þetta er að fara að gerast og svo þetta. Og svo, svo þar kemur einhver fluga í hausinn og segir ég skaðla okkur óluleikana Já, það væri gaman. Nei, það er eitthvað sem segir nei. Já, líður eins og sért þá það vel tengt innsæguninni að þú færð sko annað hvort bara já, okay, kórbrit eða nei, já, það er eitthvað sem stoppar. Já, það nei, er ekki. Nei, svolti þannig. Og þessana ári 2012 þegar ég hérna fór á ólupileikana, var feki lúnabólgu í vetrinn og það var alls konan sem var að svona segja mér hætta þissu bara, hætta synda. Mm -hmm. Takttu þér páus núna. Þú En ég er alveg á hörkunni með fullt af styrtaræðlum á bækinu og bara jú, ég ætla mér og gerði mitt allra besta og endaði svo með breka innan borðs og ekki á liðinu á úlpileikana og nice. ég mana þe fyrsta daginn á úlpileikanum á hvað ég horfa bara ekki til á úlpileikana mm -hmm. og ég fó bara og fekk mér samlóku með ekstra beikoni og <laughs> þú veist, bara sósu og dýðinu og hann í súkulaðilegur og var bara ég ægtla borða það núna ég er ekki að leyna að sorgulega og milli er bara vel okay. þú sest að með það af okay. því að ég vissi alveg að það væri svona, svona þar sem ég átti að vera eða okay. þúst og ég man alveg að þúst nokkra mánuðum áður enna að hérna tímabilið olympíum byrjaði það á því ári þá var ég komin allt annað í huganum. Það langaði mig í bötn og fjölskyldu og ég var komin í eitthvað svona allt annað gýr heldur en ég hefði verið í. Já, þú fóst að olimpíuleggana 24-2008? Já, að og peking. Hverja voru hittir eitthvað stórstjörnir hverja voru stórstjörnir þar íþrótaheiminum á þessum málum? Hún var ekki Michael Phelps jú, jú. í söndinu, Júsen jú. Bols jú það er svo náttla bandarískur körfuboltanlandsliði fær alltaf svona senu hérna. Já ja. En einhver... svo að hafi ykkur á sögur á ha. Nei, ég heyrtt eitthvað söguna mér hérna. Nei, bara svona ég... ég er að reyna að hugsa törka, því ég skrifaði, ég skrifaði ég skrifaði bókina um Björgún Páll. Já. Handboltanlandslið Markpáll. Ég var svo ánægður meðan hann var í Ólimpiadörpinu. Og þar voru þær hérna hittu LeBron og Kópi og eitthvað og þeir voru allir svona eitthvað En engin þorði Björgún var svo eini sem sagði bara heyr ströngkar ég þarf að fá með, og... var roslega finn hvernig þetta gerðist. Ég veit ekki hvort einhver hefði hérna virkilega farið í sömuna á því hvernig þetta gerðist en ég hérna kynntist þeim mjög vel mm -hmm. og um, Banda er skorba saman. Mm -hmm. og ég spotta á í matatjaldinu, fyllt af fólki kring og ég segi bara, hef, ég ætla bara að fara að fá selfie mm -hmm. og ég lappa upp að, að einu með ráðu og fæ selfie með honum og hann bara fjall á gólfi bara, hver ert þú? Og ég segi bara, ég er dragga á yfir Íslandi, bara má ég fá selfie með þér og ég bara, ja ekkert mál og fannst þetta bara svolítið fyndið fór svo bara aftur til baka í okkar hús og fimm mínútur setina fannst það hafði verið björgvinna eða einhver ég man ekki hver, hljóp niður Raka, það verið að spyrja eftir þér og ég alveg, hvað verður þá stóðu þér allir fyrir utan hús og bara, hæ Raka og ég alveg, ok óókast að fyndið og andralegt. Allir handbollastrægðarnir eiga komnir út í glugga eða út að svalir og bara hvað er að gerast. Og ég allei ævinir mínir eru komnir. Hvað Þetta var bara allir, gæturnir. Allir. Í voru í bandaríska liðinni 2008. Þetta var Kobe. Já. Var leprón já. já. Og uh, Chris Paul og uh, Nei, Chris Paul, ég veit þetta hann að geða, hvað er hann, þetta er allt út. Jú, Chris Paul. Já, Chris jú, Paul. og hann, hérna, Justin Kitt. Já, Kynnskjöld. Jason Kitt. Jason Kitt, já, Kitt ekki Justin. Svo þetta bara til á YouTube. Já, svo þetta bara til lögðu <laughs> upp, hæmi. Justin Kitt. Já, við viljum að þeir horfa að hérna. <laughs> það. Svo það er langt síðan, skilvæg, ég er bara búin að sig. <laughs> Nei, ég festar það sem þetta er geggjað. Já og hérna hvað hérna? Dwayne Wade og allir þessi gæir. Þú sést þeir voru bara þarna. Ég get aðeins minnt mér að þarna hafi hæðin verið að vinna dalti með sko.Ljósarð svona hávaðinn. Við fórum í nokku parti með þeim uh, þegar allir voru búinir að keppa. Mm -hmm. Og ég fór uh, að keppa, mm -hmm. ég fórum á hæsta hælan mína og ég hásku 15 cm hæla. Og það var ógeislegt af. Já, 2.5 og, <laughs> og það var ótrúlega fyndi hvernig þeir tóku Ég var, við verðum það góði vinur að ég var komin í rútuna með þeim. Okay. Þannig að þú veist, ég var bara í rútuna með þeim og ég veit ekki hversu mikið af skóm og peysum og bólum og eitthvað þeir voru dælími, bara heyra, hvað við vorum að fá þetta, og ég er bara eitthvað, ok, blott, aðslið, bara brjálega mikið af einhverju, einhverju, hérna, doti, þú veist, ég fjæk og ég bara, ok, frábært, komin í háhælana, komin í partíð, hærrenn <laughs> þeir allir líka við, ég bara eitthva, En hætiske, hætiske, þetta er skemmtilegt. Þiri bara skemmtilegt, góðar minningar. Ja. Þetta Það var alls ekki hápunktur á ólpuleikunum samt sko. Nei, en þetta var bara synda, keppa. Líka oppnunarhátíðin. Þetta í Kína var rosalegt sko. Mm -hmm. En já, bara þúist. Er það allsame... eitthvað svona einmitt? Þú er, a, er það ekki hérna að er einhver sem fremstur með fána. Er það svona eitthvað moment, þegar þú ert að labba og það er íslenski fáninn er... við, hérna, við fúsi við fórum að stja að gráta og við erum bæði svolítið frekar háaksinn og, og, mm -hmm. og, og þú veist mikil og, og áttum að vera voða sterkt og við bara, <laughs> nú bara þurfum við að gráta <laughs> þetta er bara rosalegt moment mm -hmm. og við gerum það líka í aðfinu ég man alveg, við horfum okkur stanna og við bara, nú kemur tári <laughs> á 2004 <laughs> ja. og, og 2008 þannig að hérna og fyrir utan það, þú veist, þegar að fyrir utan sko mín þú veist, mómynda 2008, þá var bara eitthvað annað að vera þarna þegar að strákarnir tókuð silfið. Þetta var rosalegt, einmitt þetta var með að bara að... litla Ísland og samt erum við með alla þessar góðu íþróttamenn og við vitum að við getum þetta mm -hmm. og við, við, við sem allan tíman er þeir gátu færið mm -hmm. alla leið, en bara upplifa þetta og bara vera á allum einsum leikjum Mér er þess að sko sat ég upp í, hérna upp í stúku, ég mann alltaf eftir því, því að þetta var þetta varst mér alveg eðislegt sko hérna, logi, þeirra vorum búin að taka í metalíðinni, þá horfðan námi mig alveg bara tók, þú veist, bara augun hérna og hendi blómmöndunum, beint í mig og ég bara, ég, ja, vel gerst, þá að bara hágrátandi upp í stúku, ja. þú veist að A fylgdist með því. Ég geti dýmið um þetta þar sem þegar er á næri sem árangur þá voru þeir náttlæi hægar séi svona svolti sambarlegt en þá voru þeir náttlæi í yeah. Evrópu myklein fleiri. Það færri yeah. sem náðu að upplifa þetta. Af yeah. því þetta var bara svo langt í burtu. Þetta yeah. er Kína. Já. Yeah. Þannei hérna. Er margir sem ekkert með og bara, á, Það var svona bara, þeir sem þeir sem hafi peningum þeir þeir þeir sé bara á útsættaleikinn og undarmælsleikinn ja, sko. Algjörlega. Þannei er roslega forréttindi að hafa verið þarna og fylst með því í sögu okkkar. Já, eina sem við höfum fengið verðlaun í hópi íþróttarólimpíuleikum er það ekki? Helda. Jú, Jú, held að. Já. Nokkrir sem hafa náði að einstaklega sínum. Sem er magnað. Með verið að við, við erum 300 og hvað 60.000. Já, ma glimirist undir það að þrið að vera skoða bara tölur yfir yfir fólksfjölda í löndum. Já. Að þegar þúrt kominn niður í svona 20 milljón manna lönd þá ja. eru það að landsa sem þú sérð aldrei íþróttamann frá þessu landi. það er eitthvað í vatninu hérna sko. Þetta er rosa skrítið. Það er, nei þetta er bara eitthvað annað sko því að þú veist það eru, það eru byggingar í Kína með 300.000 mann. þú það er bara heima í þessari blokk að sko þú Þetta er rosa rosa skrítið af því því bæði einstaklingar og síðan líka svo fótboltanum núna ég menn þetta er vinsælasta íþrótt í í í Ísrael. Já fótbolt er vinslasti í þróttin í Ísæl og þeir ja. eru að og reyna og reyna, reyna. þeir hafa ekki komist á stórmóti fótbolt það held ég síðan 70 og fjögur eða eitthva miklu fjölmennar enni sko Já. tyrkir sko, í, ég held að sé eitthvað í vatninu er eitthvað. <laughs> en ég held líka bara að þetta sé okkar þú veist við erum þú veist, við erum afkomendur víkinga mm -hmm. og þó hljómi eitthvað hallarslega þú veist segja við séum með eitthvað frá þeim en til ega þú veist það, að er að, það er eitth bara, jafnvel fyrir 100-200 árum það var ekkit fólk sem ekki höndla þetta við vorum bara svolítið mikið þú veist, hörð af okkur bara þannig við erum afkomendur fólk sem að bara harkaði af sér allan, alls skoðum Já, maður að hugsa <laughs> bara hvernig var að vera í þessu landiðuna fyrir bara hérna, ekki 100 árum Já, eða 100 árum, 100 bara frostaveturinn mikli hérna þegar hvað, var ekki í spænska veikinu nú erum við COVID eitthvað <laughs> og allir eitthvað, þú veist Við erum að harka af okkur, skiljur eitthvað núna mm -hmm. sem að fólk fyrir hundra árum var að harka af sér í sko, hvað var, Ennit. 30 stið frost þú veist Og bara bjó í einhverum einhverum kofum sko. Það er það er svona þessi pæling í veit ekki hvar það er í einstaklingsíþróttanum en í íþróttanum sem er mikill peningur í þessu og er svo þá er mm. það bara er þetta fara að vera þannig ef du ert nógu hæfileikaríkur að þá ertu bara keypt út 13 14 já. og þá er spurningin sko nærð og þegar komnar innan hos hallernar nærmaður þá sem elementum sem voru hérna þegar að fólk var bara í svið snjór sé Kanske. bara í DNA-ninu líka. sé. En það væri rosalega hentugt að vera strákur í fótbolta fyrir mm -hmm. mig allavega svona. Já <laughs> Rosalega væri það gaman. Já, <laughs> en þú sést þetta hérna ég held að þeir þú sést ef þú, ef þú minn Breki hann er í fótbolta hann er 7 og hann er harður. Hann er alveg hann gæti alveg farið alla leið ef hann vill. Ég væri myndu kjósa séta. Já. Og og og hérna hleypur rosalega hratt 7 mm -hmm. ára gaman. Mm -hmm. Þannig að þú sést þótt að hann eða eða hann eða einhver af þeim sem eru með honum í liði núna eða eitthvað myndu vera keyptur út 13 ára. Mm -hmm. Þá er þetta þú veist þá er þetta alveg inn í En ég hugsa strax um sko þegar þú segir hann getur alveg auðvelt að fara alla ég alveg þú talar um sjálfa ja. Það hjálpar til líka sko. Algjörlega. Þegar, þegar það er að það er að vera inprentað það í börn ja. og þau þeir sjálf, sjálfum líður. Já. Af þú sko þegar þú kemur nákvæmlega hátt þá mm. munar þú litlu og það er þessi ja. Þessi sjálfsefi sem gæti verið þar sem gerði að verkum aðu ferði ekki alla leið. Já, ég hef alveg haft þennan sjálfsefi í alls konna hlutum sem að ég hef ekki haft áhuga á Eim. eða ekki vilja nógu mikið. Ég lærði gullsmíði og ég hafði einkann áhuga á að læra gullsmíði, sko mér fást rosa gaman að fenda og gera eitthva skemmtilegt. Uh -huh. En ég hafði ekki þetta þennan brennandi áhuga. Ég hefði getað verið besti gullsmíðir í heimi haft brennandi áhuga. Akkvarat. En ég var bara æi, þetta er ekki Auðu og ég hafi ekki trúa mér í þissu. Akkurat. Samtast mér mjög gaman að læra smá Já. eða þúst að litla sem ég lærði. Og þúst það er bara þannig. Ég er en bara að kemur að sundinn og leiklistinni þá, þá heyrir heyrist mér á þeir að þú hafir bara talsvert mikla trúaver. Já ekki bara trúa mér það er bara eitthvað sem að segir mér bara þúst ég á ekki að vera að gera að neitt annað. Það er bara en, bara veist, það er bara svona Já. ekki neitt annað ég er að skrifa líka og ég er gera alls konans en ég ætla ekki kannski endilega vera leika. Alla efi. En hvernig var það þá? Þegar þú síðan, þegar verður þessi kaplaskipti Já. og þú færið hvað er það? 2000, bara eftir ólmjölega 2012 sem þú... Já, breki fættist 2013 og þessi ekki kominum 2014 til Los Angeles að læra. Og þá segir þú, þú ert strax búin að targeta Vikingz. Vikingz er lang gangaðt. En af því ég var í Los Angeles í 3 mánu eftirna 2017 og þá fekk ég ennfá betri svona skilning á því bara þessi borg sko það eru ég. hvað ætla er séu 2 milljónir manna sem er aðreina að vera leikarar eða söngvarar sem er að vinna á einhverum börum og veitingastöðum já, já, já. Er alveg og alveg það eru allir þannig. í allri reina vera leikarar og söngvarar. Það er alveg þannig. Þetta er alveg þannig. Þannig að er... segja að öllum leikurum í heiminum vinnandi og þá að tala um í mitt. dag. Einmigt. Þannig sem ég vinna sem leikkona og fái A, að mm -hmm. vera vinnandi leikari. Ég bara, þakku, þá er bara þakklát þar í eina vissum 2000 þú verið eitthvað sem ég já, yeah, myrrh, að ég sem meir, en, veist, að er ekki með en þú séð það er eitthvað það er að vera vinnandi leikari er bara en Hvernig matnall. er það þá? Þeir koma hérna út já. og leiðir þá bara strax eins og að vera ja, þetta er Jókom einu eivi. Nei, aldrei eivi. Það er það besta við það. Og og það sem að ég ætla mér í framtíðinni er engin eivi með það. En er stundu með maður óþolumáður, akkúrat ekki komið. Hvað er af fréttum? Akkúrat rétt. Þetta er Útjú, ekka það ekka það geggja samt. Já, það en það, ekki... en svo er sko evinn er ekkert stár, en óþolunmáðin getur alveg komið. Já, og þá þarf man aðeins að róa hjartað og róa töðnar og segja, ja, þetta er að koma. Vertu rólegur. Mm -hmm. En hvernig var ferlið að koma þér inn í þetta að hvernig nærð koma þér inn í þessa seríu? Og reyntirðu þau ekkert annað áður eða? Jú, jú, ég var vinna í heilt Já, ja, næstu því heilt ár í bandarkjunum í LA og vann mm -hmm. uh, við alls konar flott það, þætti og bíumyndir, mm -hmm. uh, Westworld og Skandal og ég veit ekki hvað og hvað. Mm -hmm. Ég var rosalega oft bara, þú veist, í einstaksverkefni eða að vinna sem uh, background eða sem, sem aukaleikari eða standin. Hvernig er það um, að fólk er að taka svoleiðis gig? Mm. Er eitthvað penningur í því það? Nei, nei ekki ekki ráðu sko bara þann að ma tekur þetta bara því að þetta gæti verið mögulega au á... Nei þetta er í raunni þetta er peningu sko eða þú veist þetta er bara eins og vinna. Þetta ja, er, er eins og þetta er eins að vinna á kaffihúsi eða að vinna, mm -hmm. að vinna þú veist þú bara mætir í mætir á sett og ert fyrir aftan að leikarana og svlak það er alveg það það er alveg gaman líka. Man lærir rosalega miki af því að horfa mm -hmm. á, á góða að góðar leikarar vinna. Og uh, hérna og þetta er sem margir leikarar þú veist, Þetta er svo undirþóningurinn. Er rosalega margir leikarar sem að hafa meikaða mm -hmm. og muna eftir dögunum þar sem þeir voru bara þúlust aukaleikarar mm -hmm. og geta að talað um það og það er bara rosa gaman að heyra þúlust mm -hmm. að það er margir sem byrja þar. Mm -hmm. En ég þúlust jú jú ég rendi við alls konar ég fekk auglýsingar og ég veit ekki hvað hvað hérna úti og og hérna og það var alveg gaman líka sko. En það var alltaf þetta. Þúlust ég ætla að hérna í bara ekkert þeiminn það bara, spurja fólk bara, það ekki er eitthvað sem er að vinna að vækings, til ég að tengja mig mm -hmm. og rosalega margir sem að eru bara bóðnir og búnir í að hjálpa manni mm -hmm. Og hver var síðan tengingin? Tengingin, ég talaði við uh, og, Sigurjón Sigvhvats mm -hmm. og uh, þau hjónin uh, þekktu hérna, Ólaf Gunnars mm -hmm. sem að þekkt uh, var að vinna fyrir vækings og hann komir í samband við, við uh, Éitu á táttana, mm -hmm. Michael Hurst. Og uh, ja, og ég bara klóraði bakkan til að bara. Og hvernig var að, var leið langur tími þar til að var sem búað skrifundir? Nei, nei, mér fannst þetta vera að stuttum tími, nokkra viku kannski eða eitthvað. Okay. kannski 2-3 mánuðiðir sem þetta var allt eitthvað einn en ég var alveg veist, í mörg árr að spyrja fólk hér skil, og þar. Þekkir þiggun? Nei, ég þekki engan. Ná þekki þau eitthvað. Nei, ég þekki engan. Mm. Og þá var mamma svo okay, Hvernig ætlar alheimurinn að koma með þetta tíminn hérna? Þetta er skentlegt sko. Okay. Þetta er svolti eins og að, að að vita þú veist eitthvað svona þú veist ég bara ég bara fannit að mér bara vissi að ég ætti heima þarna. Mm -hmm. Og svona allskunar hurðar sem ekki opnu, veist, þegar maður að ekki opnuðust þremur ma vara banka. Það fyrirgefur er einhver hérna? Hallo. <laughs> og ótrúlegt bara að þú veist hugsa ja okay, þetta er ekki rétta hérna. Okay, hér enn hér enn hér. Mm -hmm. Og það er þú veist og það í sundinni. Ég hérna aðlana á lámarki á ólpilekana og ég rendi þetta nei heirðu þetta gengur ekki ég ætla að fara að gera meira jóka ja heirðu það er að koma mér að sem mm þust -hmm. annað en að bara fer og finnur rétttu leiðina einhvernig mm -hmm. það kemur það birtist bara nýir hurð þegar einhver lokast eða mm -hmm. eða eitthva ekki opnast hvenn er sían ferlið svo undir, mm -hmm. og þá skrifar undir og líður þá stuttum tíma þar til að tökurnar eru byrjaðar eða nei þá líður uh, sett Og hvenær sían af þetta er svo na af í dag er sían ma sér en svo Instagram mitt bara Já. ríkur upp Já. að þá ma sko þú ert að skrifa undir eitthvað og þú veist það er þetta hlutverk og sían byrjar að skjóta en líður sían svolti langt tími þar til þetta springur eitthvað nún fyrir þér fyrir þér komið fyrir augufólks algjörlega vegna að þess að það var alveg eitt og hált ári eða eitthvað búin, eð eitt ár sem ég var búinn að vera vinna í Vikings áður en kom á skjáinn og ma er orðin alveg bara þú veist, bestu vinnir með nokkrum af þessum aðallegurum og eitthvað, mm -hmm. að maður er kannski bara þú veist, út að borða í döflinn með aðallegurunum mm -hmm. og, og hérna, fólk að koma og sjá þá en ekki taka eftir manni þú veist, við erum ekkert hver ég er sem á að frábært, sem leið og fyrstu þættinir voru komnir í síningu, þá bara rauk Instagramið upp í Hvernig gerir þetta? Hérna, ég, ég er búinn að vera með manninni viðtali sem er líklega með hraðasta Instagram vöxst Íslansöguna rúrik. Já, já. Það gerist bara gott þér í leik. Hvernig da fór? <laughs> það bara rauk en upp í milljón. hvernig gerist það þær? Var það bara, bara svona... þetta Gerst eða já. var þetta bara eftir fyrsta þáttin sem fór í lofti Já, og... já, en það hátt og bítandi og það koma inn þúsunda dag og detta út 300 eða eitthvað. þetta er alveg svona bara hágu vöxtur og svo kemur einhver þáttur út og þá koma 50.000 manns inn eða eitthvað. Þannig að enn. þetta er svona, veist, þetta bara mjakas upp og og niður En svo er líka bara gaman að, þú veist, Instagrami er partur af þessum bransar svolítið, maður þarf að vera svolítið dugliður að kynna sjálfa sig og, og vera virkur og ég elska að ferðast á Íslandi og mm -hmm. fólk virðist alveg elska að sjá myndir af mm -hmm. fossum og fjöllum og hinn og þessu, þannig að það, þú veist. Er ekki líka, ég meina, því að síðan er þetta geiri þar sem að þú veist, það er kannski eitthvað verkefni og svo líðutími, er ekki líka, þegar þú komum svona marga, þá er náttúrulega myndast Jú, algjörlega, sem er frábært vegna að mm -hmm. þess að þú veist, svo koma tímabild þar sem að maður er ekki að vinna neitt og akkurat. ég er til dæmis akkur að núna þá er ég að skúra ég okay. er satt, að skúra gólfi í ísaksskóla, mamma mín er í skólastjóri þar og og, og gatt gat geðið mig smá vinnu, okay. þannig að ég er að skúra og okay. það er ekkit, þú veist, þetta er ekkit flókið maður er ekkit alltaf á sett. Og hérna og ég er mjög heppinn þann að mamma ennþá að að aðstoða mig svolti eða kannski mm -hmm. ekki aðstoða mig, ég er alveg að vinna en Aða. gat hjálpa mig og og og gefið mér smá vinnu. Mm -hmm. Og hérna og uh, á auðmitti verkefna er bara því miður ekkert að frétta stundum. Og stundum við allt að gerast, þá kemur oft allt í einu. En hvenær er þá þegar þú hvað hvað, hvað þetta langan tíma að að hérna Þessar upptökur á bara á... öllu því sem þú varst að leika í Vikings. Þetta voru cirka tvö ár. Já, og er þá, sko, og færið þá bara að borga á meðan þú ert í þessari vinnu eða ert þá að fá borgað alveg á meðan að það verið að sína þættina? Nei, bara fyrir vinnuna, fyrir, fyrir hvernig þáttirinni. Já. Og svo þessa á milli voru, það var náttúrulega, pása yfir sumarið og yfir jólin og þetta voru kannski tveir, mánuður yfir sumari eitt mánuður yfir jólinn og þá rendi maður við að, að, aðrar vinur gáfurst mm -hmm. að sé hitta þetta í boði og fara í prufur og hitta þetta þannig að þúst ég fór að skúra það í og á milli og þúst <guss> ma <maður> bara <guss> finnuru muna á eh uh, því að vera í einhvers konar auditionum fyrir og eftir þetta fara sé það það náttla gefur er þúst nú, nú ertu náttla kominn á anna level en þú varst áður en leiki, já, já, ég finn mun Þa er, það eru stærri Og það er þetta er rosalega skriti ég er náttla eins og þú segir ég er 1.88 og ég er ekki í sem samt ég pass ekki í hvaða hlutverk sem er. Nei, nei. En þau hlutverk sem ég passar inn í það eru það er yfirleitt mjög stór hlutverk eða stórar þættir eða bíómyndir eða eitthvað. Þannega ég er búinn að vera í rosalega eh uh, ja búinn að vera nálagt tí að bókga þar sem fær svo na mm -hmm. eins og kalla. Og stundum fær maður 5 6 7 call og er fara að hitta pródusera og uh, hérna leikstjóra og þú veist bara stæstu nefnin í í leikstjóra og svona þá er maður bara high okay ég er kominn alla leið hinga það er bara kortir í anna kvarta ég fái þetta eða ekki og þá eru kannski bara einhverir tveir þú veist ég og einkur einn önnur sem að þú veist og svo einhver einhver risaþættir eða eitthvað og hvern ég... er það þá er það þá þegar þú lísingur sit svona langt Já. er þetta þá á milli kannski þín og eins annars leikar að já, annara, já, oft þannig sko mm -hmm. samt, það er margis að spyrja mig sko, hvað þetta sé erfitt að fá svona mikið að neytunum, en maður færi ekkert neytununa mm -hmm. það er mjög sjaldan sem einhver ringir og segir nei, þú, þú, þú heyrir bara ekkert og það er betra að fara bara í pröfu, klára bara pröfuna og laf út, svo mm -hmm. ef þú heyrir eitthvað meira þá heyrir eitthvað meira, en þú ert ekki að býða við síman eitthvað Sko, ég skil, ég skil. Að, og og og þannig að einu... heyrir kannski ja, hún er ekki þar sem við erum að leitað. Mm -hmm. Þá er hún ekkert endilega hringir mig til að brjóta mig niður og segja ja nei, þær vil ekki. Það er ekki sko. Það þannig að huga hugarferð er þá kannski meira þannig að, að, að segja, það er kannski skringil orð að þú gefir þér og fáir þetta ekki. Þar að segja þú bara heldur áfram, heldur áfram já. og svo dettur eitthvað inn. Já, bara þú veist, og, og það hefur alveg komið fyrir eins og þegar ég fék 7 callback fyrir rosa stórt verkefni sem er byrjaði sýningu núna og stelpan sem að fjekk það hlutverkur ótrúlega flott í því og, og mm -hmm. ég hefði örgulega geta gert mjög vel líka þarna mm -hmm. en fjekk ekki hlutverki og hún fjekk það og það eru svo gaman að sjáum mitt bara svona, vau, þetta hefði verið hefði geta verið ég, þú mm -hmm. ekki það að maður er að hugsa mikið um það en það eru, það eru eitt og eitt verkefni sem er kannski risaverkefni mm -hmm. sem að maður því er pínlit við síma. Ég aðeins að refresha emailinn svo oft að vona að da komi eitthvað. Er eitthvað að gerast? Er eitthvað að fara Bíómyndir eru þættir. Þættir. Þættir. Já. já. Okay. En bara gaman. Og ég, þú sést, þegar að eitthvað svona kemur ekki til mín sko, mm -hmm. þá erða bara af því að það var ekki ætla mér. Og ég er bara það kannski kemur manni í gegnum daginn og og mánuðina og árin á gleðinni því ég er ekki eh pyrra mig yfir einhver sem að mér sem er ekki að ætla mér því að ef þú færðu ekki eitthvað þá er da bara ekki að ætla þér mm -hmm. og þetta er bara á viðum allt allt mm -hmm. sem að er vinna eða eða þú veist að fara að einhver eins og ólpílekana eða mm -hmm. þú veist eða bara hvað sem er sambönd mm -hmm. eða hvað ef að er ekki að ætla þér þá færðu það ekki ja varðum við að kunna sleppa tökunum ja og það Já. er bara kanskje eitthvað betra sem biður þín er target eru þú með umboðsmannanum þínum hverskonar hlutverk þú vilt fara í eða Nei, í rauninni ekki ég bara taka Nei. <laughs> <laughs> Í rauninni ekki sko því að hún umbúsmaður minn, hún er uh, hún er rosalega flott mm -hmm. uh, og veit alveg hvað ég vil og hvað ég vil ekki mm -hmm. og hvað ég get og hvað ég get ekki ég get ekki verið litla netta uh, þú veist skvísan, uh, þú veist bara ég er einmitt, það ekki og hún veit það alveg hún einmitt. er ekkert að fara að, að rembast við að koma mér í einhver prufu, einhverra prufu sem, a, sem að hentar mér ekki. Akkurat. Þannig að að vera með góðan umbósmann sem að þekki mann þarf ekkert að hringja á hverjum degi og segja heldur þú að þú geti farað að hessbaki? Já, þú átt að vita það. Og ef hún veit það ekki, þá, þá er eitthvað <laughs> Hvernig er með uh, þú, þú ert þótt bad, yeah. þú ertu á Íslandi mm. hversu mikilvægt er að vera á staðnum þar að segja ef maður er í þessum prósess það er ekkit svo mikilvægt ég, í fyrra fór ég 750 sinni til London ok, að <laughs> hver er, er þetta allt að skeið þar? Eða? neða, rosa mikið að pröfum þar Já, okay. á minn eigin kostnað þannig að ég, ok, okay ekki 750 en ég fór borgaði þér ekki þegar er eru að kalla fólki bröður nei, af því ég á í raunin vera eða þ búvast ekkert enda við í ég séu í Íslandi. Nei skil. Uh, ég fór meðaltal ekki kanskje 3 eða 4 sinnum í mánuði, þannig einn sinnum á viku. Okay. Og ég fór bara með morgunflugið út, fór í prufu, fór á fundi, fór að og heim. Okay. Og það var meiri sem að nokkra skipti þar sem að ég fór með morgunfluginnu út, var kominn upp á flugvöll og var á leiðinni með flugi heim og þeir þeir, þeir vilja hitað aftur í fyrarmóll klukkan 9. Mm -hmm. Ég er bara okay beint af flugvöllinum, bók okay. að með að. Þú sést ég heim. Uh, á miðnætti með kvöldflugi mm -hmm. og þeir vildu fá mér daginn eftir þannig að ég þurfti ég bara að liggu við á ég að fara heim frá keflaugluvöldið á ég að vera bara hérna þá kliklugam 5 fyrmáli þegar ég hef að mæta þannig að frá miðnætti kliklugam 5 morgunin ég fór heim mm -hmm. uh, hérna, fór í styrtu svaf í þrjátíma og fór aftur út A. til að fara í þú veist callback erkir, erkir. þannig að þetta þetta, þetta þetta er eitt af því sem að, sem að hérna getu gestt og ég tók þessu bara af því að ég bjó ekki í London og bjá mm -hmm. ekki í London. Eh uh, ég þurfti að fara til London nei til LA líka á fundi. Gerði mm -hmm. það tvisvar í fyrra. Mhm. Mm uh, er það þá síðan að eftir að því að er hérna, nota ekki mikil framleiðsla í gangi núna eftir að Covid byrjaði. Það er alveg farið að aukast núna. Já, var það? Já. Okay. En það er rosalega þægilegt núna því núna bíst engin við því að þú komist ekkert. Þannig að þeir bara taka Skype fundi eða eða vilja bara fá herna uh, bara audition á teipi þá það upp og það ég gerði það nota líkilega í rosalega miki það taka bara upp auditioninn mm -hmm. og herna og senda þau út finnuru miki muna af því ég er búna að vera með sko hérna, eins og Margrét var hérna vitalió með ja. Svala Björgvinns eh uh, og einhveru fleiri einhveru fleiri konur sem hafa verið út í einmitt þessari LA. borg LA mm -hmm. og hafa fundi munin fyrir og eftir me too fyrir og eftir Harvi Vænstæin ja. af því að fyrir þó sem að kannski er svolítið að skilja, þú erum þetta að tala um þetta bara, hefði callback, callback, það er eitthvað risastórt hlutverk, mm -hmm. sem er eitthvað einn einstaklingur sem er bara með framtíðina þín í höndum sér, sko Það er engin einn einstaklingur með framtíðina Var það í ekki stundur Nei, eða sko, ég vil segja ney E, Þannig, það er svo sem að manni hefur verið selt í krikum við Davíð Vænstænd í að hann hafi bara svolti verið bara heyruð það er bara hérna já eða nei bara bara ég sem vel sko. Já en Harvey Vænstín þú veist hvað heldur að margar konur hafi lentið í honum mjög margar mm -hmm. en ekki 2 milljónir. Þú veist. Rétt. En það eru margir gaurar eins og hann. Mm -hmm. Og örugglega flestar leikonur sem hafa verið að leika eitthva fyrir áður enna Me Too biltingin kom hafi lentið í einhverum. Mhm. Mm og ég nokkur sinnum. Mm -hmm. En það var engin svona einn risa gaur sem hafði bara öll völdin. Okay. Þú þyst, jú, jú Þú hefði geta kominn mér hérna í eitthvað bíómyndi eða eitthvað ef ég hefði verið til í eitthvað og ég er bara mjög fegin að hafa verið þú þyst kominn með bein í nefið ekki verið mm -hmm. 14 ára veist, og, og og haldið að þetta sé bara eðlilegt en. því að man veit betur. Og því miður eru eru ungar stelpur ekki með þetta að hreinu, veitu mm -hmm. ekki? Veist, ekki. Vonandi mm -hmm. eftir þessa byltingu og Þessa hérna en Hvað er það að þú manni finnst það svo skríti sko og... er þetta í ferllinu? Þú veist er, þetta, er það hérna... er ekki í ferllinu að að Þetta er svona eitthvað veist, grátt svæði sem, sem er fyrir utan þegar þú ferð í prufu þegar að vera þegar í slett er svo mikið bara bara Allt í góðu. Þegar legit ég ger, ég að Agent sendir þig í prufu og þú ferð í legit prufur og færð callback og allt þá gerist þetta eðlilega. En þegar þú ert í partíi, í Playboy mannsinunu, þá hittur einhvern sem segir ég er pródúsir. Ah. Ég er að pródúsir þessar bíómynd og ég segja já, það. Ég googla, já ok, þú ert það, allt til Já, ertu til að hitta mig hérna á þessu hóteli í, í, í, bara í, á, þú veitikastanum? Mm -hmm. Já, já, ég get gert það. Svo hitti ég einhvern á veitikastanum ég myndi aldrei gera neitt, þú veist, faran ég myndi ekki eins og fara heim til neins mm -hmm. hittið á eitthvað stannum og þá er bara liggur við komið á borði bara ef þú gerir þetta þá getur fengið hlutarki og ég er bara ég engan áhuga svo hlutarki mm -hmm. þetta er ekki gegnum legit, er ent, þetta er ekki gegnum réttu uh, Þann að það væri vel og æntulega var þetta eru ekki svona einstaklingar sem að líta út fyrir að hafa völd og þeir í aði en þú gerir þetta þá er ég að fara græja hérna fyrir þig. og ég get alveg vel ímynda mér það að þú sést eins og Harvi við venstinn hann er alveg hann var alveg legit með já, völd. Já, já, já. Og hann gat alveg gert það sem hann var að þú sést bjóða mm -hmm. konum fyrir hvað sem að hann var að biðja um. Mm -hmm. Og því miður þá þú sést var ekki fyrir eitthvaður sem að fara í lúðrun og segði heyru þetta er að gerast svona en hvernig er sko talandi um þetta svona aðeins samt svona aðeins önnur pæling með ja. þessar hérna að vera í eikru parti og þar er eitthvaður sem segist að því ég hef aldrei hitt jafnmaglar margar stórar í marga toppara eins og ja. LL nei návæmlega. það er bara ég hef hitt einstaklingar sem bara þeir bera alla ábyrgð á ferlinum hér Robert Downey og svo Google Marvel og, <laughs> og það er bara ekkert nei það bara að hafa þessi mynd ég bara þúlust ég, ég skoða allan credit listann ja. og ég nafnið Það skreita allir svolítið í LA, finnst mér, að allan allir þeir sem ég hýtti í þessum. Það er þannig að þú sagðir hæfið einhvern ja. og þá er hann bara besti vinur þín. Ja. Og... Nei, ég með alls gróðan sögur líka úr LA þar sem að mér finnst bara einmitt, maður, maður er að spjalla við einhvern og sögurnar sem að manneskjana mig er bara út í höll og maður er bara, já, ok, frábært, akkur veit ég ekki hvað þú heitir þá, akkur veit ég ekki um þig, þú veist. en... Það var fronaus og gaman af þessu þar sem var að skalla sig og bórlum. Þetta var bara smegi entertainment. Þú séyr roslega grænn. Ég að spjalla við fullt af fólki og ég alveg þú sést ég er meira sem ég fór einmitt í partið í Playboy höllinni. Og bara og ég var meira sem að vinna, þetta var vinnutengt. En mm -hmm. ég bara jaa okay. Gerum við þetta einn svona um ævina. Prófum þetta þú sést svona legendary. ekki kanskje félskráni parti e bara ja. Og ég hérna var í háum hælum og mér fásti svo óþælir. Ég var bara ég verð að fara, ég var eða fara úr þessum skóm eða eitthvað. Og ég settist niður við hliðina á gömlu manni. Og hann er með hann er með eitthvað svona hermanna einhverra húð eitthvað, þú veist, og og ég er svona eitthvað ja og og hérna byrja spjalla við hann og og kemur einhver upp á hann og byrjar að svona þú veist, salúta. Og ég allei, okay, flott. Svo er þessi gamli maður og ég segi, þú líka þreytur? Já, ég er líka þreyt. <laughs> og ég er líka þreytið í fótunum og var bara eitthvað svona að spjalla. Svo bara hvað dýja hann og, og hérna og uh, hvað er þetta stóð svo upp og þú kemur einhver gaur síðan ekki bara, varst bara spjalla við hann? Og ég ja já, hva, hvað stöðum? hann fór á tunglið og ég alveg já, ok, já ég skil, ég veist ég ekkert hver þetta var hann fór á tunglið hann var á tunglið ok, flott <laughs> og það var þetta Buzz Aldrin uh, tunglfari já, okay. Þú veist, og ég veit ekki hvort hann hefði farið á tunglið ekki, ég ætla ekki mm. að hérna, standa upp og segja hvort það hafi verið það er en þetta, er, þetta lítur að vera einmitt, samt svona Það er hægessi smá svona stigma einu fyrir fyrir kvennmenn að fara í eitthvað parti í Playboy mannshúsinu en auðvitað ég menn að gaman að gaman að prófa. er það. rosalega margar stjórnstjörnur og og þú veist ég kyntist fullt af fólki í, í, í þessu parti sem var bara þú veist bara mjög flott fólk sem er að vinna í bransanum og leikarar uh -huh. og og söngvarar og ég veit ekki hvað og hvað og þú veist þetta bara staður ég, ég, til að halta parti heldu sko. Þetta sem ég hef upplifað því ég þekki einn hann reynt að fluttu síðan til Íslands náungi sem heitir Óliver Lökkur sem átti Risastór samfélagsmiðla félagfretaki og Já. kom síðan inn hérna og, og ég, ég hann er vinur mín minn og og ég fór að mikill parti maður og ég fór með hann á nokkru sem félleg þá var eitt staður sem að var í manningi hvað hann heitir sem var eitthvað rosa merkjlegur. Og hann bara átti eitthvað borð af nánu eitthvað bungaló og eitthvað dót. Og allt í einu, sko, bara því ég var á þessu borði. Já. Það var fólk alltaf þínu ferð að koma upp með að spyrja mig þessu og ég þú og þó er bara, sku, ég rosa merkilur þú segir bara ég hef komið ína 100 veitingastæður sem eru jafn fínar og þessi. Já. En þá erðu eitthvað einn svona þá bóga stimpla svo sem er þarna í þessu horni og þessu borði hann er einhver. Já. Ministu þetta svo sérstök tilvera sko. Þetta er, er rosa LA er rosa sérstakur staður. Mjög mm -hmm. finnst þú rosa gaman í Kaliforníu. Norðurkalifornía alveg heilla mér rosalega vín hérna í Kaliforníu og og það bara, geggið, sko. En það er eitthvað í svona LA þú veist, og ég bjóð hann í 3 árr. Mhm. Mm og mér fannst ekkert að því að bjúa harna og ég var bara út í, út í hérna, suburbia og var bara þúlust með barni mitt í, í Sherman, Oaks. Sherman Oaks. Sherman Oaks er það nálagt Hollywood eða uppi? Í... Nei, nei það er ekkert langt frá North Hollywood. Já yeah, okay. Þannig að svona, ég var í skóla í Burbank. Mm -hmm. uh, og svo þúlust er mára vinna útum allar borgina, þúlust hér og þar á alls konar hérna, í stúðíóum eða hér og þar, þúlust þegar ég var að vinna mm -hmm. uh, margir staðir að ný borginni sem er bara æðislegir geggjuborg en það er eitthvað þegar maður er þú veist, emitt, búðin í partí þar sem að eitthvað, þú veist þetta er rós gott fyrir, þú veist, til, a, til a, að til að falla og og á var fara í öllu þessi parti og hún var svo leið til öllum þessu parti og ég var fór í parti þú veist ég ég var boðin í alls konan parti ég veit ekki hversu oft ég þú veist, hitti einhverra risa stór ég var rosa Leonardo DiCaprio fan þegar ég var 14 ára. Mhm. Mm svo allt hinn ég bara hittar í öllum parti og ég bara hi. Okay. Þú veist Men ég er nú bara ennfá Leonardo DiCaprio fan. Já ég menn það eru það alltaf. Já. Þannig að þegar ég hittan í fyrsta skifti þá gat ég ekki talað. Hann var, Hæ, var Nei ok. Og han erga hi og ína þú veist það bara kom ekkert út úr um mér sem að meikaði sens og ég var bara í einhveru svona 14 ára ég var bara Ugh. En hérna en í þriða skipti var ég bara I blesser okay bye þú veist ma bara ég mistað þann blessa hérna þarsta klei í ísllandi þá erum við búin að selja eitthvað svo mikið að man má ekki vera starströkk og það er nú allir eru eins og eitthvað finna en síðan erðu bara erðu sorry bara þúst man verður bara eins og smá innan um suma um suma ja <laughs> ég hitti fullt af stjörnum þar sem að ég var bara eitthvað æh okay ja ja og man er bara þúst ég ég til dæmis <coughs> hann var einhverhin ótrúlega fyndið að á svona 3 mánaða tímabili í hvert skipti sem ég horði á um bíumind, þá sá ég eftir og hittan og ég bara þetta er eitthvað Já ég, ég bara fyrir tilviljun. Mm. Og ég horf ekki oft á Channing Tatum biómyndir mm -hmm. en ég horfði á einhra biómynd Magic Mike eða eitthvað og Dynamic eftir það bara <laughs> hitti ég hann í Paramount Studios og ég bara eitthvað bara þúist þekki manninn ekki neitt heilsanmegin einu sinni en ég er svo naxt að hann og ég er svo að horfa á biómynd með honum í gerð svo mánuð í er einhver biómynd sem ég horfa á hana og, og þá bara hitti hann aftur og ég bara þetta er vandræðalett ég þarf að prófa að einu sinni og mánuð í seinna að hvað ég á horfa á einna mynd í Hitt í annigi dinosaurir eigi bara nei nú er komið gott. Þetta er vandræðalett. Ég hætti næst til að fara að segja við hann. Hi, heyðu. Vill að segja svolti. Já eiginlega. <laughs> en þá myndi hann aðeins bara að halda að þú er renneit story topperin. Algjörlega. Og ljúka, svo, svo er þetta svo fyndir, man má ekki droppa nafnum heldur sko. Þú veist, það er ekki töff heldur þú veist. Nei. Nú situm við hér og erum að spjalla um þú veist, einhverar einhver úti. Mm -hmm. Þú veist, úti. alveg eins hérna heima, í, er mjög eðlilegt hitta þú veist, Sölva, kaffihúsin hjá Sölva hérna, hann var þust eitthvað skilurðu. Og ég menndi eigið vera eitthvað af því hver og einn er í sínu litla hverfi í borginni og þar er náttla bara algjörlega. Og sérstaklega þegar man er kominn inn í innan bransa að þú veist ég var að vinna einmitt í Paramount Studios í tvo mánuði að vera alltaf á lottinu á þú veist í stúðíónu þá er bara fólk þar eða í kring eða einhverir þú veist þarna á kaffihúsinum í kring eða þú veist bara Þetta er ekki ney bara svona þú vissu það bara orði eðlilegt. En átti eitthvað svona móment uh, þar sem að þú, bara svona einmitt er svo bara Óláfur Darri sagði hérna hjá mér bara þegar hann var að leika með Ben Stiller ja. og og Ben Stiller er alltaf í hina byrjanum biðja hann alltaf af í eitthvað atriði um að berjan meira til þess að blóðga hann bara þetta er ekki raunverulegt. Þetta er ekki ja. ég er ekki hérna átti eitthvað svona móment þar sem hann hefur hitt einhveru svona fræga manneskju það var sem átti sér og sem bara þetta Hetta er eitthvað já, skrítið. Hér? Það ekki, já, ja. Já. Ég kem aðanfar í hoggin síðan. Jú. Ég hérna var að vinna á, hérna, í West og það var ískalt. Við vorum í heila viku að taka upp í hérna, Santa Monica á ströndinni og þar í kring. Og ég var af frjós. Ég var í pínu litlum kjól og þetta var bara fárannlegt hvað var kalt. Verður það svona kalt þanna? Það var bara nótt og það fjóristi hiti eða eitthvað. Það var vetur og yndst það var bara fárannlegt. Og ég standi þarna Og hann kemur einhvern veginn og, og, og það er einhver sem að vera ná í einhvern jakka eða eitthvað sem ég mótti vera með. Og hann kemur og setur bara hendinn á svona öxlunum, er þið kallt og, og ég bara, já, stendur vel, ég bara, thank you sir. Nei, nei, kallaði mig bara Tony og ég bara, ah. þetta er ekkert að gera stund. <laughs> og, og sko, meir sem hef ég efa þetta hafi gerst, því það stóð engin nála til að hlusta á þetta samtal okkar og ég hef gerðist þetta, mm -hmm. eða ekki bjóði þetta bara til, þú veist, en þetta gerðist, en, en það var svona eitt að því á. sem að maður bara svona... Hann hm. er nú alveg eru legend í, í leiklist að gera Algjörlega. Og talandi um Ólafdara, hann er legend hérna heima. Það er geggjöld. Ég verð starfströkk þegar ég hitti hann. Geggelsk. Ég talaði við hann um daginn, hann er alveg ótrúlega uh, gæfmildur á ráð og gaf mér Já, svakalega góð ráð um daginn. Og hérna hringti í mig og hringti svo aftur í mig af því að hann gleymdi einhverri sem að sem að, hérna, hann átti bara segja mér líka frá. Hann er nota bara svona genuinely góð manneskja. Hann sko. er bara dásamlegur. Bara æðislægur gægi sko. Að, veist, ég ég starstrakt því ég hitti Ólaðarra jafnvel mm -hmm. þótt að ég þekki hann. Þannei. Já en það en hann soldið svona man ég undir pæli bara hann er soldið leikar á Íslandi. Já ég meina ég myndi ráða í hvaða hlutverk sem er Já. ef ég til eitthvað Já. hérna heima eða út sko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 Og og maður er bara þetta þessar þessar glæsiglegur konur með beininefinu ótrúlega góðar í því sem þær eru að gera. Mm -hmm. Og maður er bara þúlust í smáralendin bara hi, gamann séðu, þúlust þetta er þetta er ótrúlega skemmtilegt að, að hvað Ísland hefur mikið af talenti. Og heimurinn líka ég hvernig einna minka með að þúlust að ballta þessar kemst í sína hann hefur aðeins verið að hleypa einmitt Óláfur og Ingvari og fleirir inn hlutverk Já. og síðan eru þeir ekki kanski í tengingu með eitthvað annað, þeir og, og þanna íslenskt fólk sem er núna mentar sig getur alveg verið að setja markið á útlönd Algjörlega Ég er alveg á því að það er rosa margir íslenskir uh, kallmenn leikarar mm -hmm. sem eru ótrúlega flottur og ég með það að fengi svolítið góð tækifæri mm -hmm. hjá hinum og þessum ég að það er að fyrir stelpina líka Já, svolítið, því að, að það eru svo margar flottar leikonur hérna líka mm -hmm. og bara, þú veist maður er bara hálf starfstrakk mm -hmm. við heiðar hún erum uh, bræðirabönn uh, og þú veist ólnst upp bara saman bara frænkurnar mm -hmm. og að sjá hvað hún er að gera í sínu þú sést Stellu og það sem hún er gerði í Pól og allt sem hún er búin að vera að gera þetta er alveg bara magnað ég er bara Kegjar. ég er staðstökk bara í fjölskyldubógum liggum við og, og, mm -hmm. og þú sést við bara Já hvað var þú? Þú er að Hera Helmars. Já Hera ég þekki ekki Hera persónulega ég heldu séu um í Facebook vinhornur en mm hon -hmm. er ótrúlega flott. Mm -hmm. Ég myndi öfluglega bara vera staðstökk ef ég myndu hita hana til á kaffisku. Mm -hmm. <laughs> þetta er, rétt, er og segir er eitthvað í vatninu hérna, sko. Og það er ótrúlega gaman, finnst mér líka, hvað, hvað Íslendingar eru svolítið svona, við erum svolítið, þú veist, ég myndi, ef ég gæti, ég myndi opna dyr fyrir, fyrir allar þessar stelpur, þú mm -hmm. veist, bara, skilur, ef, ef að svala er að gefa út nýtt lag, þá bara bomba ég því á Instagram og bara, mm -hmm. þú veist, bara vá, wow, tjekki á sölu, hvað hún er að gera. Mm -hmm. Og þú veist, það er ekki svona, þú veist, í LA er svolítið mikil svona rígur, maður mm -hmm. sér alveg svolítið keppnina. Hann hérna físt mér þúlust við erum einhverhin öll bara skild og, og þetta er bara frænk og frændi og bara þúlust eins og Ólafur Daria að vera ótrúlega óeiginkenna og bara ráð og visku í þúlust bransanum og öllu því sem mm -hmm. hann er búinn að gera og geta komið því. Ja eins og hann sagði hann sagði ég ætla ekki að vera gatekeeper sko ef að einkur ef einkur vill nota tengslanet mitt einhver ungur leikar á Íslandi þá bara gjörur svo vel og hann, bara, allt opið, sko. bara, ég ég bara algjörlega hérna, beint, já, það mm -hmm. er bara algjörlega þannig því að hann mm -hmm. er alveg ótrúlega hérna, bara, já bara, góður hvernig, hvernig er ég rættu mitt við hana? Því nú er hann komin á ákveðið ákveðið level þar sem að við vorum að tala um og hann var ekkit feimið að tala um pening hann sagði bara, þú veist, að hann er kannski að taka verkefni þar sem menn er jafnað að fá kanskje sirka ég veit ekki 100.000 dollara fyrir svona 3 mánaðar vinnu sem er af því að er sná hierarki eigi þú byrjar já. að fara eitthvað einn og þú ert að reyna svo kennst þú audition svo farið þetta og, og svo halda margir kanskje eins og þú núna nú, og kemst í svona þar þú kennst þig til tilra stórt hlutverk í stórri seriu þar bara meit en það já. er ekki alveg þannig ég bý heim með mamma og pappa með 7 <laughs> ára er að skúra <laughs> og ég eiddi öllu mínum peningum í að til London og LA í prufur í fyrra og er bara, þú veist, að klóra í bak. En þú lítur það á það sem bara svona framtíðar investment. Algjörlega. Já. En en veist, það eru margir sem að einmitt halda að þetta sé einmitt, maður sé bara meit mm -hmm. af því að maður var í, þú veist, jújú, jú, þeir borga vel, mm -hmm. en þegar að það kemur einhvers konar tímabil þar sem er ekkert að gera, þá þarftu að kunna að, að já, lifa á því sem þú vist aldrei. Nei þú veist, ég meina meiri segja ólöfdari sem er bara besti leikar okkar, ég ætla bara að fá að segja það, mér finnst það allavega, það er mín, sko. Mm -hmm. að, þú veist, að hann er kannski með næstu fjóra-fimm mánuði, þú veist, kannski eitt ára eða mm -hmm. eitthvað, ekki það ég viti það, en, en einhver verkefni, svo, svo hvað? Akkurat. Má veit ekki neitt, þú veist, ekki einu sinni, sko, staðstu leikarinn þeir út í, þú veist, Leonardo DiCaprio, kannski er bara... Hann vói að gera bíamundur næsta ári og svo kanskje þanna ári og svo veit annégin eitthvað meira. Já, þetta er kanskje ætli sé ekki ætli öryggustu giggin sem hann kemst til sé ekki þera er sú sjómarseríur sem er það vinsæla þar örugt að að verður kanskje. Það er þetta fyrir þolt. Ef man stefna í 25 seríur af eh uh, sápa og brug. Jú, ætli það ekki. Nei, menn þú ert kanskje tryggur með 3 4 seríur í röð Já, og svo <laughs> það gengur í 3 í Þá er og segir kannski, er kanskje þú 3 En en hvaða eru garantað það ég ekki margir. Að, veist, ekki margir nei fyrir utan það að þú sést meiri segja friends þegar þær voru að gera fjórða seríu þá voru þeir bara að fara að gera fimmtu vissu það, veist, hey, það, ekki, og það ekki, síðan líka efau efa efa einstaklingurinn gerir sjálfur upp á bak en svo kemur spacey að þá var rétt að taka hann út úr hlutinn bara það er rétt að gera ýmislegt að að myrna... skrifa nýja seríu bara að veist, en þanne þú veist, það, það er ekkert og og það er bara þannig held ég í flestum geirum ég meina hvað ætlar að vera safe þú sést ætlar að vera safe í bara þú sést sem lögfræðingur eða þú, mm -hmm. þú, þú þarft alltaf að vera að vinna vel skilur eða þú veist, ég held hvað sem er skilur. Já og það er ákveðið svona ekki það ég hérna það er, ég ætla ekki að segja maður um að fáið þri, gikk út úr því að við erum hundleiðilegt er að vera alltaf í óryggi en, en svona ég fer núna síðustu tólf ára aftur í tímanum mér að þá hef ég aldrei verið örugur með meir en Mér finnst því vera þegar þér er heiðir þingmenn vera kvart undir þetta sé svo óöruft að þetta er órufta, þeir þeir eru bara 4 ár. Já. Okay. Vera í 4 mánuði örukar þarfi sko, eða e Ef ég er með örukar í 4 mánuði þá finnst mér því vera bara í rosalega miklu öruki. Já þá finnst mér, mér finnst <laughs> það líka. Það er bara mikið. Sko. En myndi þú samt ekki líka algjörlega fá bara upp í kok ef þú værir í 9u því þú ert þannig. Ég er ótrúlega ánægður með að sé þannig fólk út í Ísþór sem er 9, þú bara... og eru bara þannig mm -hmm. en ég er það ekki þar að ég gæti alveg verið að búna finna mér einhverra góða vinnu og verið kennari eða verið mm -hmm. veist, lögfræðingur eða það er líka ekki bara ágætis þú ég það er þar hægt að fara að horfa á þannig að mann er finnst svolti gaman að bara ég þarf bara alltaf að delivera Já. annars bara er ekkert að fara gerast hérna og það setur þá þarf maður að setja press á sjálfa sig og, og ekki prasom... bara delivera heldur líka bara harka og Akkurat. finna sín eigin verkefni nú er ég að skrifa og mér virðist ótrúlega skemmtilegt það er ekkert að fara borgar minn eftir strax Hvað ertu að skrifa? Ég er að skrifa bók og 200. Okay. Þannei að þúist það er ekkert að það er engin að fara að koma og setja milljónir á borðið og segja frábær bók ég þarf alveg að harka og ég þarf að fara þúist að vinna í því að að koma henni á framfæri og, og eða eða hérna handritunum. Hefuru skrifað er Ég er alltaf að, skrifa, er að vera rosalega um, lítið, um, það er svona eins og að ég sé svolti líti sjálfstraust í þessum bransi hjá mér. Mhm. Mm Engin uh, ég hef skrifa mikið en ég hef ekki þórað lengra með það. Mhm. Mm uh, og svo þú sé bara e hvað er af mér? Af hverju ekki að prófa? Þú veist af Nókvæmlega. hverju ekki að reyna? Nókvæmlega. En þá kemur eitthvað svona einmitt. þetta er ekki orðið nóg gott. Ég þarf aðeins að bæta það. Ég þarf aðeins að breyta þessu. Að... að ég hef alltaf einn það hefur stoppað mig og svo hefur bara lífið verið þannig að það hefur verið eitthvað annað mm -hmm. á bara frábært tími til að og búa til eitthvað og, og og bara, þú veist, mjög, mjög stíga út fyrir þægindaramann og bara gera eitthva mm -hmm. búa til eitthva, koma því þú veist, þú veist, sagðir áðan hérna að þú, svona, eins og með sundið og síðan leiklistina mm -hmm. og þú segir svona og svo veit ég alveg er hérna meira að fara að gerast ég að bara er svona þú veist, <laughs> þú veist, þú veist eitthvað sagt um hvað það er svona í grónum dróttum Já, jú, jú, eða þú veist, Á. og hjarta, þessa, mm -hmm. þessa dagana og þessa, hérna, þessi árin mm -hmm. og ég veit það alveg ég er, ég er á sjö ára gamna og strák og mér langar að eignast leiri bönn í framtíðinni þú veist, ég veit ég ætla ekki endilega vera með, með leiklistina sem aðal fókuspunktin alltaf alveg þangar til í deg, Nei. en núna er það þannig, mm -hmm. alveg eins og þegar sundi var bara þá var það, þá átti það hugminu hjarta alveg í mörg ár og Og nú er leiklistinn og jú jú líka að skrifa og líka að gera alls konar annað með því. Ferð að horfa á það eins og núna með leiklistinna, ferð að því þú talar um öllu þessi allar þessar ferðir til London. Já. Ferð til LLI. Ferð að horfa á vanlega að það er bara svona ég, þú veist, ég veit að það er hérna þetta er að fara að gerast og nú er í bara legg inn. Já, svoðra er svolti svona þannig en ef du munt ekki leggja þá mun þetta hér ekki gerast. Já, það er náttla, þú ég ma ma getur ekki bara verið með og fara svo bara heim og og setja sér mér, upp í sófa sko. Mir soldið þunna ég fara að sjá þetta þegar í tala við fólk sem er að ná miklum márangri, mm. að þau eru oft þú veist, það er rosalega margir sem eru með dagdraum um að gera það sama mm. fá hlutverki í eikkur að skrifa okkar bók en þeir svona ætla boikotta það að þú þært bara að gera rosalega mikið af harki og veseni og blúðuri og það er sían það sem að veldur því að þú og það er það er eitt því sem að íþróttamenn þú ég Þeim, það langar rosa marga ólípilekana. Mhm. Mm eða svo fer fólk að djamma eða svo er fólk ekki að nenna mæta morgna mm -hmm. og þú þarft bara því er ef þú langar á ólípilekana þá fartu að harka og vinna og hverri dag í vakna og gera og græja og borða halt og borða rétt og ekki fara að djamma ekki fara og þú sest gera mm -hmm. þetta þú sest fara í útskriftarferðina í 3 og fara í eitthvað þú sest sumbleinst strönd frekar mm -hmm. veist, að fara sama með þú veist, eins og leiklistina að þúist það að hafa farið til London svona mikið í prufur fullt sem að koma útur því einhverra vinnur og eikva lítil lítil verkefni lítil hlutverk hér og þar uh, en ótrúlega semst mikilvægt að hafa farið og hitt alla uh, sem eru að ráða casting og uh, hittar rithvinda hittar þúist hérna leikstjórana og prótóserana og alla þessa sem að man að hitt þeir jafnvel þótt ég bók að ég þetta þá er þetta fólk samt sem á vera vinna í bransanum í mörgum gagara og eftir eitthvatt hart árþrótt heyrðu manst þetta til henni eða eða svo kemur aftur á fund og þá bara ja heyrðu við hittust hérna fyrir 2 árum þú varst í prufi fyrir þetta eða þanna mm -hmm. þetta er allt eitthvað sem þú leggur inn í bankan til að koma þér lengra þja er ekki geggja skóla hafa verið í sundun einu tilt því er með svona ákveðna þegar fólk gerir mm -hmm. þá erðu rosa oft Þú, þú á einhverum fund þeir að búnast gera dalti oft að fara að þekkja tímabil þar sem að það er bara allt í þér sem langrar að gefast upp mm. en þú veist það ef þú pússar þér í gegnum það þá er eitthvað gott að fara að gerast algjörlega og það og er það bara er væntanlegt bara... eitthvað sem þú ert að gera aftur og aftur og aftur þegar þú ert að æfa í einstaklingsíþrótt og þú ætlar að komast á olympi líka Algjölega. og það er ótrúlega fyndið þú sést með það þá ertu með eitthvað þá veistu hvert þú ætlar þú sést að ná þessum lágmarki mm -hmm. þessum tíma fyrir þennan tíma það er roslega er öðrvísi en Þú sért því kemur maður í leiklistina og þá er maður með eitthvað markmið, maður ætlar sér en þú getur ekkert bara náði einhverum tíma. Þú getur ekki bara hakað í eitthvað eitthvað, eitthvað box og þá ertu kominn með eitthvað hlutverk. Þú þarft bara þú sést þetta, þetta er hefni er þetta er að vera réttum stað, þetta er að vera í réttri vera þú sést alveg undirbúin, þetta er alls konar sem að sem að inn í. Þú sést ég hef farið og, og þú sést og ég og eða ég var bara, e ég var bara með rauðan en ekki bleikan eða eitthvað skilurðu mm -hmm. og þá bara svona æ þú sest taka þér mann út af bara mm -hmm. strax eða maður fer og maður er ekki bara pínu þreyttur eða eitthvað og maður á að vera þá í prufunni og þá bara vinna með þér og þú fær mm -hmm. hlutverk þannig að þúst það er ótrúlega mikið sem spilar inn í bara mm -hmm. þúst hvað sem að maður er í þrættumaður eða eða reyna komast frá framfæri í leiklist eða mm -hmm. eða hvað sem er að sem er ekki þyest lætt oft líka já, cool. devoted áhannendur ja því ef ég horfa á sjónvaraseríu og ég er búinn að horfa kanskje á marga þætti mm. þá er ég smá ég er orðin mjög engaged í karakterunum og mér finnst ég þekkjast og hefuru lent í einhveru svona með fólk sem er að hérna, á, á, á það eru aldófundu þáttana sem bara einhvern veginn eins og þið þekki Já, já, algjörlega, ég, ég, ég bæði lent í því bara út á götu, bara Gunnhild og ég bara, <laughs> það, já, það er ég, já, hæ <laughs> og líka á Instagram, ég fær rosa mikið að skilabóðum bara, bara Björn hefði aldrei átt að halda fram hjá þér bara hvernig getur þú lítið við honum og ég alveg það eru karakterar. ég hefði rakka Björn er ekki maður minn. Um, nei, eins og ekki er svona faraðanga, þú veist. En svo fær maður rosalega þetta vótið sem eru bara, ég fæ bónorð uh, oft á dag. Oft á dag? Í, á Instagram, já. Ok. Og ég alveg, vau, wow, bara, jálega að gera ég á minni, bara, þú veist, það er bara ótrúlega mikið af fólki sem að finnst að þekkja mig mm -hmm. og heldur að ég sé kannski bara nákvæmlega eins og Gunnildur eða eitthvað reyndar, þú veist, ég, ég hef ekki drefnið og mun ekki gera, Nei. þú veist, það er allavega mitt plan Ok, enginn <laughs> eitt að hefina fyrir nöldleir Já, en uh, mitt plan er allavega þannig að ég ætla ekki að valda neinum skada eins og Gunnhild uh, gerir í þáttunum mm -hmm. Mm -hmm. en við erum rosalega svipa típu kannski, Ski þú veist uh, Ég er, þú veist sterk þú veist, og, og sjálfstæð og þú veist segir mína skoðun og allt þetta og fólki finnst þetta kanskje eitthva aðlægandi og bara mm -hmm. rakka viltu giftast mér og ég allé bara ert að grínast en eitt bónorðu á Instagram hvað er á frétta <tjöntil> þú veist og svo hugsei ég hver er bak við þetta að segja að skrifa svona þú veist þú mm -hmm. svo fær maður frábær skilaboð bara vau mér fást senan mín þar sem þú varst að gera þetta í vikings bara æðisli ég bara bara frábær bara til hamingju með góðan árangur þú veist ég skilur til hamingju með fær en svo kemur þetta skrýtna inn í hvað myndirðu taka fyrir myndir af fótonum að tannum ég bara eftir að grínast bara 7 e miljóni dollara þá skal ég að setja mynd af tannum þú veist. en þú veist þá, þá er þetta en er þetta ekki bara líkinda reyningur að þegar það komið x margar þúsundir þá, þá er bara x mikil prósent það sem erkarski svona Allur takti, ég En maður er, bara, maður er bara ekki að lesa þetta mikið. Þú veist, ég Nei. hef voðar líti lenti í einhveru einhverum á Eh, mm -hmm. uh, þú veist, með bara mjög lítið. Mm -hmm. Og yfirleitt er þetta bara frábært. Mm -hmm. En ég sem beturfer fer uh, er hérna ekki ungur vitlaus. Mhm. Mm Leikur. <coughs> allmanna ekki ung. Uh, og ég er allmanna ekki að taka öllum rósónum og hólónum á Instagram eitthvað og, og það, það bætir ekki daginn minn, skilur við og það er heldur ekkert var að rífa daginn minn niður ef einhver segir eitthvað ljótt Nei, það er svona, þú veist, það er ekki eins og fólk veit Instagram er ekkert raunverulegt líf Nei. fólk er ekkert að posta bestu momentum lífsins á Instagram eða ekki margir mm -hmm. uh, heldur kannski bestu Og þú sest þarna er mynd þar sem ég er í sundbol og það sést ekki appisnúð bara æði ég ætla bara að setja þessa mynd mm -hmm. en ég er með appisnúð mm -hmm. þú sest ég er ekki hentulega að setja alla myndirinn þú sest þann sem að ég standi eitthvað asnalega og þú sest þanna fólk þú sest það er ekki raunverulegt líf mm -hmm. það er ekki raunverulegt skilaboð þótt að sjá einhverar hæla manni eða eða rífma þá er það ekki er enginn sem kemur upp að götu og segir þúð ömuleg Veist, eða omega my god frábær og þúst og þá skilurðu er þetta ekki raunverulega að fara að hafa áhrif á mig daglega hvorki Akkurat. á góðan né slæman Því að þú hefur búin að voru svona lengi að pæli eða bara le lengi að ætlaðir leiklistir. Þú hefur búin að mm. nefnir að okkar kallkynsleikari. Þannig að Leona D. Gabriel, Hopkins, Sannig <coughs> Teitum fleiri. Hvað með mm. kvenkyns hefur verið svona að þú hefur svona lengi verið að hugsa um leiklist? Ertu mm. með einhverja svona fyrirmyndir? Eða eitthvað Já, konir ég. sem hafa alltaf verið bara í miklu uppáldið að það er? Mel Streep, náttúrulega. Á, hún er, er. rosa flott hún getur legið batman og hún er frábær Já, hún er gekk. <laughs> hún er æði uh, Jú, jú, alveg rosalega margar, margar konur sem að e, þú veist, og maður getur eiginlega ekki sko talað þær upp, því að það er ég er rosalega, þú veist maður er feministi, mm -hmm. ég er bara þú veist, ég er alveg bara þvílíkt ánægst ef að konur eru að gera góðan hluti. Mm -hmm. Og ég alveg hoppar hæð mína yeah. þér ma sér mm -hmm. þúst heru í einhveru eða heiður hún eða yeah. Mariu birt og ég bara yes. Þannig að íslensku stjölpuna fest mér ótrúlega gaman að fylgjast með að vera að gera eitthvað skemmtilegt, mm -hmm. og gera eitthvað flott og gera eitthva og, og þúst bara nefnar þær það er bara drop í hafi að að stjölpunum hérna heima sem eru að gera eitthvað gott skilurðu. Og e, þúst hitt er svolti A meðan að með maður fer í fjölskyldubóða hittir Heyrún eða mm -hmm. þós ég er svo að stelpur. Amett. Ég viki ég hef ekki ég ætla nú ekki að ljúga. Ég hef ekki mikið verið að horfa á Viking seríuna. En ég, ég, eitthvað sem er kemur til mig núna þarf ég að tala um svona bara framaldur. Ég sem bara að þú gætir verið hérna hérna uh, lít leikkonan í svona eins og Hunger Games. Já. sko. Já. Af því ég er svona man fyrir sá hana fyrst þar svona ákveðinn tegund af hvenkins leikonur sem getur leitt þannig mynd sko. Já, ég er bara mjög annað með þetta ja, ég, það það Þú ert bara, þú ert á andur samt Er það ekki spottan, hann? Spottan, algjörlega sko. ég er hérna, Jennifer Lawrence mm -hmm. ótrúlega flott, ja, okay, ég horf alveg upp til hennar, þú mm -hmm. veist, allar þessar konur þú veist, ég minna Julia Roberts eða eða, þú veist, bara neymit, sko, þær eru mm -hmm. þú veist, svo margar sem er að gera rosalega gott ungar, mm -hmm. þú veist, hérna gamlar, þú veist taunar skilru ég er að horfa á eldgamla biómyndir og ég er bara wow þann er ein sem er bara geggju þú veist mm -hmm. bara að horfa á eitthvað þú veist biómyndir frá 1940 eða eitthvað er bara starströkk þú veist þannig að þá er hérna þá er það rosa gaman að að þú veist vita þannig sé hvernig þú veist, ég hugsaði til dæmis bara akvamann af hverju ég ekki bara komin í akvamann eða eitthvað ég get mm -hmm. alveg sint að mm -hmm. nenna henda mér í akkur ja, eða eitthvað skilurðu sem að maður er bara svona ja bittu vera með boga örvars sverð mm -hmm. þúlust exi eitthvað og það er rosa miki ég ég hérna leika móti þínum með móa er hann ekki er að koma nú? Jú er ha, það ekki? Nei hann dín. Það verður nú ekki verra. Mhm. Mm hérna ja þúlust ég er reint rosa ég, ég mér finnst ég sjálf hafa rosa mikinn húmor svo og kannski finnst engum ég <laughs> finnst. <laughs> <laughs> það er kannski allt annað en. En ég er roslega ég er roslega mikið áhuga á þúlust ég er til dæmis að skrifa mm -hmm. og það er Okay. Og ég er að skrifa na með mig í aðalhlutverki af því ég leik kona og þetta er bara eitthvað sem að við leikarar gerum kanska þegar við þyrrum að skrifa. Ég er aðal og er, veist, og ég hefna þú veist þetta er rómanızk gammynd. En mér finnst hún findnari heldur en hún er rómanızk þú veist. Ég skili. En svo bara kemur það í ljós kurt. skrifa handrita heilla bíómenn? Það er alveg. Það er mikið. Það er mikið. Þar er allan rosalega margi búnir að gera það, þannig að það er hágt. Mm -hmm. Ég stundum fer ég í svona nei, ég get það. Jú, það er alveg hágt. Þetta er alveg. Alkjörlega. Þú veist þannig að þetta er, þetta er kunst. Mhm. Mm ég er, ég er rosalega öðvelt með að skrifa eh uh, og samskipti og dialog mm -hmm. Ég á erfiðara með að setja allt saman í eitt gott, þú veist hvað kemur hvar og hvað gerist svo ef þúst svona í raunni bara smelliðs allt saman. Er En ég er með þú ert eitthvað og ég á rosalega auðvelt með að setja inn scenur mm -hmm. og og dialog ég Hvernig er það það er svona ein pæling sem minnst á áhugur það þegar leikari fær andrit í hendur. Mm. Hvernig er hann tengir við andritið sko. Já. Ég, þegar ég fái andrit í hendurnar þá erð að fyrsta sem kemur til mín yfirleitt það sem að endar síðan á skjánum. Já. Þegar ég er að leika. Mhm. Mm Hvar sem er í prufu eða eða í vinnu. Mhm. Mm Og ég fæ kannski pröfut, fær þrjá senur og það fyrsta sem að ég fæ til mín þegar ég les, af því að þegar maður er að tala, þá hefur ekki gert það mm. sagt þetta. Eimitt. Við sátum ekki hér og, og vorum í fjóra klukkutíma undibúa handrið fyrir þetta spjall. bara kemur það sem kemur. Og það á að gerast líka þegar maður er að tala þóttu sért búin að æfa í tvo daga kannski senuna. Mm -hmm. Það þarf þetta að koma eins og þetta sé nostrlett nostrlett og komi fyrsta skifti frá þér mm -hmm. og það þess vegna heldi ég að það gerist þegar ég les handrita þar sem að fyrsta sem ég fái og finn er yfirleitt eh uh, þetta rétta sem sagt eða sem sagt það sem að endar síðan á En er ekki dalti þægilegt þó þar erusta leiki í svona seríu þar sem þetta er margir þáttir og heldur oftum að þá náttla hlýtur að geta tengt miklu betur við karakterinn heldur en eða er eitthvað lítil hlutverk og bara one off Já. Það er ótrúlegt að vera með karakter og fá og, og ríðtöfundarnir eru margir, þeir, þeir eru ekkert að fara að gera eitthvað sem er out of character, Nei, þannig að maður þekki karakterinn og þegar maður fær senuna þá veit maður hvað karakterinn er að gera mm -hmm. í þessari senu með þetta sem sagt þá er lokutreaksjon sem að sem að Kemur það að þá fyrirstundum að hérna þetta sníst við þar að segja yfirleitt er að skrifa handrit og síðan leiku leikarinn. Mm. En síðan er leikarin kannski búna að eigna sig karakterinn og karakterinn og þá þá þurfum við að fara að skrifa útfræði hvernig leikarin er að leika. Algjörlega. Ég til dæmis var sett í alla mismunandi hérna all mismunandi vötn og ár og sjó í Vikings og Gunnhild hoppar hún í sjó og Gunnhild sindir þann og hún kafa þann af því að ég er sundkona mm -hmm. og ég, var, ég fór á fund með rétt, réttöfundinum uh, eftir að ég var búin að vera hann í smástund og ég segi má ekki Gunnhildur fara synda eitthvað má ekki fara á að gera eitthvað svona og svona og koma með og þá bara, herri, já herri, jú, við ætlum að setja hana hérna hún í vatnið og við ætlum að setja hana hérna mm hún -hmm. Svo sá ég náttúrulega eftir því þegar ég var komin núni þú veist, fimmgráðu <laughs> heitt vatn alveg, þú veist, í engu nakin með 300 manns þú veist, fyrir fram að mig, ég bara, ok þetta er frábært, má ég koma upp núna? En ótrúlega gaman samt, sko mm hann -hmm. það, góðir ritöfundar þeir, þeir nota hæfileika leikarana líka. Akkurat. Og jú, þetta þegar að, þegar að leikari ég er búin að <coughs> svo satt búa til karakterinn, þá þá var það örgulega að halda sían áfram að skrifa meira fyrir það því að þá þekkja þeir þau líka mm -hmm. betur. Mhm. Mm Þetta samspil. Mér heyrist sko þú spyrfólk stundum að þér svona í lokin þegar mm -hmm. að, að að mér svona ég veit ekki með þig sko í spyrfólk stundum að ef þú værir núna að gefa sjálfrið ráð þegar þú værir 18. Já. Og komi með allar reynslurnar sem mör komur með. Af því mm -hmm. gefnum 18 ára þú myndir hlusta. Já. Hvað ráð myndiru gefa neðr mérstu aldrei svona hljóma eins svo og Þú hefur svona kanska meiri margraðir og þú ert svolti þú ert svolti búin að vera og veist svolti hvar þú ert að fara. Já, ég samt að það er það er alu hlutir sem ég er búin að læra samt sem aður frá þér frá 13 sem betur. Ég um, vona það. Já, ég hérna ég myndi ráðleggja sjálfur mér að uh, þóra þora að segja nei. Okay. Og ekki þá endilega einhverum e2 þú vissu það nei. það var ekki þannig. En af ég tala við sjálfa mig 12 að það má segja nei Einmitt. er eitthvað sem að ég sem tók mig svolítum tíma að læra mm -hmm. og, og eins og ég segi ekki í einhverju, einhverju me too mómenti alltaf eða, eða, eða ekki neitt í rauninni nei, nei. heldur bara að fara ekki yfir strikið að fara ekki yfir mörkinn þar í allskonar þúlust ég ég man alveg eftir sundævingum þar sem ég var með lúnabólgu og ég þorði ekki að segja nei ég er veik ég þarf að fara upp úr af því að ég var á landslissævingu og það var einhver þjálfari sem var kominn frá útlendum og þúlust svona móment þar sem að maður bara fór inn í sig og bara ég geri bara það sem að mér er sagt og þúlust mm -hmm. þóra að segja nei standa upp og og kanskje hugsa um sjálfan sig fyrst og fremst og mm -hmm. ég lærði þetta með tímanum það þetta hefði alveg mátt koma fyrir Er þú búin að pinpointa af því þú sagðir að þú væntir að ekki að kannski vera í leiklistinni alla ævi? þú mm. búin að setja þér eitthvað svo langtíma plan um hvað þú átt að vera lengi í? Geni? Nei nei, alls ekki. Ég það er í raun bara af því að ég langar að eignast fyrir börn. Ég nei, er eins svo mikið mamma í mér að ég alveg bara til í allskönn mikið grílum og, mm -hmm. og börnum í kringum mig að þú sést sund og móðurhlutverkið fór ekki saman. Ég eignaðs mm -hmm. barn, það breytist tímislegt. Bæði bara maður er só bara þúist ef man þréttari bara mm -hmm. <laughs> þannig að þúist ég ein ástandi fyrir því að ég séi ég ætla geta að geta verið alla í er að mér langa líka til að geta tekið tíma og verið mamma mm -hmm. og eignast fyrir börn og og þúist noti það svolti vel. En hvernig er það einmitt þegar þú færð þig ákvarra svona tökur á okkur sériu og þú ert lengi burtu er þetta ekki svolti erfitt upp á það að gera líka? Örulega á mörgum stöðum sko ég, hérna, ég á Brooklyn 99 dýrka þá, þá þætti. Mm -hmm. Og ein þeppuna vera ólítt heldur 3 svar í gegnum hvað 7 seríur eða eitthvað og mæist tekur eftir í hvað skipti því að það er verið að fela það mm -hmm. og í síðustu seríunni heldi ég að það er verið að semst bó inn í en hún var ólítt mm -hmm. í tökunum og það er bara það er bara falið mm -hmm. eða skrifað inn í mm -hmm. og mérst frábært mm -hmm. ég ég er alveg bara ótrúlega ánægð þegar það er gert því þá er ekki þá verið að taka af leikkonum eh uh, vinna þótt hún í barningnum einmitt, einmitt. Þannega þú veist það eru margar leikkonur sem ég þekki sem að eru að frista æggin sín og bara ætla bara taka þú veist leikristina eða eða þú veist karriærið alveg á fullu mm -hmm. og hugsa svo þetta þraut orðin 40 eitthvað, eða eitthvað þú veist eitthvað mm -hmm. og þetta er því miður er svona sama og í, og í íþróttanum þú veist þú getur ekki endilega verið kas ólétt á ólípi bara líkamlega þannega það er gaman þegar þetta þegar þetta vinnur saman og það er hægt gera bæði einu. það mm -hmm. er draumurinn sko. mm -hmm. Ertu núna bara að þessa dagan? Ertu bara hérna, að vísa um alltaf að hér smá erut að, að fljúga á og svona en ertu bara þú veist, ert það býða bara eftir næsta? Já, ég er í alls konar pröfum og ég er, ég er með nokkuð verkefni sem eru framöndan sem eru kominn og ég veit hvenær eru á svona þannig að þú veist, það er, það er í mislegt framöndan. Mm -hmm. uh, en já, já, maður er alla, alla daga að rífraðsa í og fá nýja pröfur inn og fá fundi og callback og skóra ég og Sorti nú vet undir skóra bara. Erri nú vet undir skóra hlusta hljóðbók og Er er ekki dalti nice. Er ekki dalti nice að, <laughs> að vinnastundum eitthvað á svona bara líkamlega vinnu. Já, minnst var rosalega þægilegt. Það er réin er ekki of mikið af alltaf á þann hátt. Ég ég vann rosa mikið í búðum og kaffihúsum og hin og þessu mm. og rosa gott að geta bara einmitt lokað að sér og bara klára að verkefni sem að gera Já. og þú veist skila sínum tíma mínn í og hérna og bara veist, vera með þannig á milli, sko, Já. það er frábært það er alltaf draumur líka að geta geta sleft því mm -hmm. og verið þá kannski bara skrifa þessa á milli, Einmitt. eða skapa eitthvað nýtt, Einmitt. þannig að það er draumur í líka, sko Gægjaf, það, það að fá því eins að koma, takk fyrir mig Takk fyrir mig fyrir að horfa og hlusta á þættina mína, ég kann ótrúlega mikið að meta það, það eru þetta þið sem að gera það að verku að ég get verið að halda áfram að gera þetta og með langar að byggja ykkur það verið rúsa vel þegið að subskrypa hér á YouTube rásina mína eða á Spotify eða podcast appinu